Uh, är det Nile City tror jag. Någon av av Killingets grejer i alla fall. Det är typ ett så här basketlag. Så här typ klass 5 basketlag som ska möta andra och ena basketlaget är riktiga 5 klass 5 ungar liksom. men uh, det andra basketlaget är typ så här jättestora, håriga greker typ. Mm. Uh, ja. Politiskt inkorrekt och <laughs> ganska roligt. Ja, jag kände, jag kände mig obekväm här nu. Ska vi dra igång oss istället då? Jag tror det. Alltså, du hade ju någon smart inledning här, tror jag. Ja, precis. Jag var precis på väg att börja. Ja förlåt. Smakar för mig. ett år och välkomna in till podcastvärmen här hos oss på Podkalyps. Jag som pratar heter Andreas Berg och förbereder mig just nu. Just nu jag spelar in här så är det dagen innan min sista arbetsdag innan jag sticker hem till Sverige igen och firar jul med familjen. Och med mig har jag ju Andreas Jungström också och då undrar jag såklart, har du köpt alla julklappar nu? Nej, det har jag inte. Jag ska i vanlig ordning stressa omkring som en galning i värsta ...julrösen och införskaffa de sista klapparna, är det tänkt. Det är liksom tradition det också. Ja, det är ju en tradition som, som vilken som annan och jag tror ganska många relaterar till den också. Jag också, i år så har jag faktiskt klart mundan eftersom vi för första gången i vår familj inte ska köpa julklappar till alla. Vi har alltid haft den tradition förut, men i år så är det faktiskt, köper vi två klappar var och sen så blir det någon form av julklappslek som man ja, ja. lottar runt och delar ut sådär, så... Så det var ganska lätt att lösa det. Två julklappar kunde jag hinna köpa innan jag skulle åka hem till Sverige i alla fall. Ja, men ja. det där är ju någon innegrej med julklappslekar. Det, det kör vi på, på frugans sida. Och det är de mm. vi firar med hemma hos oss i år. Så att det kommer att bli det. tärningsspel. Där man ja. snor av varandra. Och det är någon inställd historia också. Jag minns inte riktigt, men det var rätt så kul och kaotiskt. Och det, det blir fokus på andra saker än att hålla på att sprida pengar på varandra mm. och byta pengar kanske snart. Precis. Som det brukar bli. Jo, men det är ju lite så. Det känns ju kanske tråkigt och vuxet och så här. Men samtidigt så blir det lite så att det är ganska ofta som det kräver väldigt mycket tankeverksamhet och väldigt mycket engagemang för att kanske lyckas köpa någonting som någon hopp förhoppningsvis vill ha. Och ibland så har man ju väldigt så här flyt och bara köpa någonting fantastiskt något, men nej, oftast är det ju svårt så. och i det här fallet så tror jag att vi kommer göra det är första gången vi kör här julklappslek men jag misstänker att vi kommer göra någon sån variant att man även har möjlighet att göra någon form av byteshandel eller fortsätta spelet efter man har öppnat dem så att klapparna hamnar förhoppningsvis hos dem som faktiskt mest vill ha dem också Nej, men alltså det här går ju ut, så som det var i fjol i alla fall för våran, det går ju ut på Jävlas Det är <laughs> okay. helt och hållet faktiskt utan, eh, Köpa kassa julklappar så att som ingen vill ha Nej men lite så alltså det, Vi köper ju julklappar För en rätt så låg summa per person Och mm. eh, förhoppningsvis eh, Alltså Vissa hade väl eh, Någorlunda värde för ja, Något användningsområde <laughs> Men de flesta var ju Bara kul Man öppnar och tänker mm. Vad fan ska jag med den här till Men det var väldigt roligt liksom ja. En rolig pryl Nej, men ja. det tror jag är ganska vanligt. Men, äh, äh, men igår, alltså, i, i år så, så, så är min plan att jag ska stjäla alla ljudklappar från mina barn. Okay. Det blir ja. superkul verkligen att se deras miner när de sitter där och gråter och fondas över sin elaka far. Precis, jag tänker på de här typ Youtube-klippen med folk som ger typ en Xbox-låda till sin son och sen så i lådan ligger typ ett par kalsonger istället. Sånt. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men det är ljudglädje det. Är Årets far ja. 2007. Nej, då, det är eh. snarare tvärtom. Alltså, vi har redan en plan ja. på att alla klappar ska gå till familjen på något sätt, även om vi spelar för okay. liksom, var för sig. Så, så har det. vi planen redan förberedd och klar. Det låter nice. Ja, visst. Eh, på tal om det så tänkte jag fråga en sak och det här blir så här en det Diffus fråga, men har du hunnit köpa några Switch-spel än till julklappar? Uh, nej, spel har det blivit till barnen, varsitt. Planerar du att köpa några Switch-spel? Nej, det är min konsol. Okej. Okay. Eller ja, nej, uh. det är det inte. Det är familjens konsol. Men det är väl ja, då... som köper spel till mig själv för att jag använder det mest. Men det låter nice. Då förväntar jag dig ett Switch-spel som tror du kommer dyka upp efter julafton, då, men... Uh. Okej. Det blir min djurklapp till, till dig och familjen. Nämen, vad spännande. Alltså, får väl ha någon så här callback på det sen när, när du faktiskt har fått den. Men ja. Aha, äh, oj. vi jag inte glömma kvar den här i England nu. Men jag ska se till att packa ner den här ikväll så att jag faktiskt får med, med den här. Nu fick men, jag ja. en jävla prestationsångest. Ja, men jag har ju förberett något jättefint i det med Andreas. <skratt> så. Alltså det här är lite av en efter... Liksom, ja, inte något jättegenomtänkt så det... Jag känner inte så. Men ja, eh, nu ska vi inte snacka julklappar och julbestyr hela, hela avsnittet kanske. Eller ska vi det? Aha, ja, ja. Ja, men det var det jag hade skrivit i mitt körschema som jag inte delat av mig till dig. Men eh, ja, om du har ja, något annat på agendan så absolut, vi kan gå vidare tror jag. <laughs> ja, alltså vi kan ju börja med att göra någon form av liten så här knyt ihop säcken för, från förra avsnittet. Vi eh, tog ju på oss några läxor mm. om att ta oss över höga trösklar. Ja, uh, Och jag vet ju, vi visste ju redan för rasigt att du hade lyckats hans bra Men jag tror att du till och med har lyckats helt strålande Nej men det kan man väl kalla det På en vecka så har jag lyckats lyssna igenom boken Anna, oh, Svårt att uttala namnet här tydligen Annihilation ska man väl Just det. kalla den uh, Så det är jag gjort faktiskt, det gick bra, över förväntan Inga problem alls, uh, jag vet inte riktigt varför jag inte tagit mig an det här projektet tidigare Ja. Men det är väl ofta så med så trösklar. Det är inte så svårt som man tänker sig Nej Det är därför vi kanske har valt att kalla det Just en tröskelläxa ja. Eller vad, vad fasen nu står någonstans, <laughs> ja, någonstans Men mm. äh, ja Det är bara det här lilla trappsteget Och när du väl har mm. klivit upp på den så, så har det gått bra För mig i alla fall Jag vet, och, Vad du... Tyckte, du om, ja. tyckte du om boken där? Jag tror jag lät rätt så begeistrad Sist Så här nu när jag är helt klar med den Det är väldigt färskt också Det var bara några minuter sedan faktiskt Som jag tog mig igenom den mm. Så är det lite mer blandat Så alltså det, det känns Väldigt mycket som den första boken I en trilogi mm. Och det mesta som jag sa senast om den här expeditionen med de fyra olika experterna inom olika områden eh, som gav sig iväg till det här Area X som det kallas det här området som har länge blivit utforskat men eh, har på många olika vis eh, förändrat de människor som har skickats ut på de här uppdragen tidigare. Mm. Eh, den... Biten är väl egentligen, det är ju hela boken på det sättet att det, det händer kanske inte sådär otroligt mycket mer än det jag upplevde under den första halvan. Okay. Eh, väldigt mycket utspelar sig i den här biologen, det vill säga huvudperson, huvudpersonen i boken, eh, hennes hjärna liksom och, och de intryck hon, hon får av det här stället och hur hon resonerar med sig själv och hur hon nästan filosofiskt upptäcker sig själv och eh, alltså det, den, är, den är lite flummig alltså den är mm. lite svårgreppbar jag tycker jag och eh, mm. jag vet jag läste en rolig artikel om den här filmatiseringen, jag tror jag delar den med dig också någonstans Ja, just det. Precis. Ja. Att eh, filmstudion gärna typ ville eh, göra den lite mer lättsmält, lite mer lättillgänglig. Precis. Den, Litt, den för... Lite mer testgruppsanpassad. Exakt. Eh, den har ju visats för en en eh, ja, fokusgrupp eller vad det nu kallas. Mm. Och eh, de fattar ingenting. <laughs> Och jag, jag är en av dem nästan efter att ha läst boken. Jag på säga. alltså Jag gillar ja. ju Gillar ju den konceptuellt typ att den är inte. Man blir inte skriven på näsan. Uh, mm. Den är rätt så. alltså oförutsägbar på det sättet att det tar inte riktigt fart. Eller det, det tar inte vägen till några ställen där man trodde den skulle hamna. Jag vill inte avslöja för mycket heller för jag tror att det är en rätt så hypad film det här för oss som åtminstone gillar science fiction. Och mm. uh, det är svårt att berätta för mycket utan att börja spoila liksom. Men ja, den, den är djup, den är rätt svår. Uh, mm. Och på många sätt gillar jag upplägget. Men jag blev inte så här superfrälst heller av den. Alltså, och, okay. och som jag inledde den här långa, tråkiga monologen. Så, <laughs> så, så, så känns den som sagt väldigt mycket som just att. Det här är den första boken i något större och det kanske tar iväg en. Eller det kanske liksom tar vägen mm. någonstans där det hela hänger ihop på ett bättre sätt. För just nu så känns det liksom bara som en prolog till någonting som ska hända. Men som inte har hänt riktigt utan avslöjar allt för mycket. Just det. Men, men jag är jättesugen på att se filmen. För att jag är jävligt svårt att se hur man ska lyckas liksom tolka boken på ett sätt som gör att... Uh, Ja, att någon överhuvudtaget ska gå och se den här <laughs> talat talet. Mm. Så, så på ett sätt så kan jag väl förstå filmbolaget om, om man har gjort en en väldigt trogen eh, tolkning av boken. För att, ja eh, men så sagt, den är, den är, den är luddig. Eh, intressant mm. men luddig. Det låter ju fascinerande och spännande. men ja. Vet om filmen är, det ska utspela sig bara under första boken eller är den inte, kanske inte helt baserad på? Ja, det är jag jätteosäker på. Okay. Uh, ja. Ja, äh, men det där återstår ju se. Men som sagt, jag är ja. ja, inte överdrivet. Det är superpositivt, superpositiv låt, jag säkert inte här. Men alltså, det är ju ändå en bok som är fascinerande att läsa. Det, det tycker jag definitivt. Man ska nog kolla upp den om man gillar lite så här mer meningsfull sci-fi som, som inte ri riktigt liksom bara är action ja. Kommer du ge det på nästa bok direkt så såhär? Eller? eller är det... Äh, jag, det blev en annan äh, engelsk Bok. Jag vet inte om. Uh, är så, jag är så himla så här: super på att fortsätta den här serien. Åtminstone Nej. inte nu. Jag behöver smälta det lite tror jag. Det, det var så. Alltså. alltså, även om själva. Alltså ja, lyssnande gick bra. Så. Mm. Uh, så känner jag för någonting som är lite mer rafflande. Eller vad man ska säga. Så det blir en. En riktig skräckis nu. Uh, the Truth. Okej. Okay. Av ja. Nick Cutter tänkte jag ge mig på. Som har, har benämnt som någon typ av korsning mellan flugornas herre och The Thing. Och det tycker jag ju låter sjukt lovande i alla fall. Det låter som en intressant kombo. Ja, ja. ja men det, det, den tror jag mycket på. Han, Nick Cutter är ju något nytt stjärnskott just på skräckförfattarhimlen. Okay. Eh, verkar det som. Aldrig talas om honom innan, men... men... Han har fått mycket positiv feedback. Det är mycket splatter och går. Det är det gillar jag. Sånt som gillar det. Absolut. Ja, men det blir spännande. Då, mm. då fortsätter du lite på att ta över den här tröskeln. Fortsätt, eller du kanske redan är över den. Men ja, men no, det låter ju nice. Får ja, men nu är det en lite längre bok här. Så att uh, den var åtminstone på typ en 12 timmar i, i, i ljudbokslyssning och en drygt 400 sidor i alla fall i bokform. Ja. Då, så att, vi får se den. den jag lyssnar har Storytel och den, det går ju sappa emellan liksom, e-bok och ljudbok. Vilket är en jävligt schysst grej att de har. Så att, det är en väldigt bra det, grej. Det blir nog lite både och, så här, beroende på vad jag känner för och i vilken situation jag befinner mig i. Ja, men jag, jag brukar faktiskt växla om det finns möjlighet till det. Eh, om jag inte har några hörlurar och jag sitter och skiter eller något sånt där. <laughs> om det var det någonting jag behövde nämna, jag inte. Men... Ja, det, det är nej, väl bra du... tips för er som eh, inte har med er lurar på toa. Läs en e-bok e ja. under tiden, istället för att bara så här, skräpsurfa. Ja. Surfer du på toaletten. Alltså? Ah, nej, nu ska vi inte gå in på nämnet. Eh, <laughs> ja, det är klart min, jag gör. Min tröskeläxa eh, har ju gått betydligt sämre. Eh, nästan helt uteslutande på grund av att jag inför den nya Star Wars-filmen, som vi såklart kommer att snacka massor om- eh, och Star Wars i så har jag kollat igenom alla Star Wars-filmer, alla fem som fanns innan uh, Va? Ja. Nej, jag syftar ju på att till 33 räknas inte men uh, jag, jag sa om de, de andra Star Wars-filmerna så, så det är mest därför så har inte jag hunnit med så mycket annat jag har kollat på Star Wars och jobbat den här veckan, uh, så vi får se jag får göra ett nytt försök nästa år, för jag sticker ju iväg till Sverige och då tar jag inte med mig min VR-gear dit, så. Uh, men jag lovar att jag inför nästa avsnitt i alla fall ska ha gjort ett försök när jag kommer tillbaka till, till England i början på året Thrillers ska vi prata om nu? Sing, mm. Single location thrillers Vad tanken. Uh, ja. jag, jag var inte så bekant med det här begreppet överhuvudtaget. Och uh, jag är fortfarande inte helt säker på exakt vilken typ av film som innefattar begreppet. Men, det kan alltså... du få förklara för mig? Ja, absolut. Också. Jätte, jättegärna. Jag, jag tror inte det... Alltså det, är, det är lite svårt att definiera, men eh, för mig, och det är egentligen alltså, grund... Alltså, jag började bli väldigt intresserad av, av den här typen av film innan jag ens visste om att det fanns som begrepp. Och sen har jag stött på både one-location-movies, single-location-movies, one location thrillers single location, location thrillers Kort och gott så handlar det om en film som är till största del, nästan helt och hållet, eller till största del, utspelar sig på en plats och vad man då kan göra med filmmediet och med storytelling och med bara liksom begränsningarna som finns i att man befinner sig bara på en, en sån plats. Så det kan ju bero på massor av saker. Det kan vara budgetbegränsningar som gör att man måste finna på en plats eller att det faktiskt finns en specifik anledning till att man vill att det ska vara på en plats. Och jag tycker att den bästa genren inom det här är just thrillers och det är därför jag ja, har dragit mig till just Single location thrillers Och det finns ju ganska många, men det är också lite svårt Att definiera helt av, för det finns ju ganska många filmer Som nästan skulle kunna Klassas som single location thrillers Men så kanske man har Flashbacks som utspelar sig annanstans Så i så fall är det en single location då Eller så kanske man har att det är Två rum i ett och samma hus Är det fortfarande en single location Om man befinner sig på Ett Titanic en single location thriller Det är ju ändå bara på samma båt hela tiden jag skulle nog säga nej, men ja. Det är ju en såhär, för, för fråga, så här uh, kanske intressant fråga att också. Mycket för att den inte... Alltså, för mig så, det som, det som jag... Där jag har dragit gränsen för single location, är såhär, när jag känner att den enda platsen man befinner sig på fyller en... Fast i kanske passar in på Titanic. Jag har inte sett Titanic, så det kanske är ett jättedumt exempel att säga att jag inte tycker att det är den. Nej, jag har inte det heller kanske. sett den faktiskt. Nej. <laughs> det är vi nog två stycken personer som... En minoritet här, tror jag. Känns det inte som också. det var en film typ alla såg när den kom. Jo, jo, verkligen. Och jag försökte se den. Jag såg typ en tredjedel av den, men tyckte den var jättetråkig. Så jag stängde av. <laughs> uh, Nej, arga hat -mail kommer komma i ja. inboxen imorgon. Jag skulle säga att det här var jag var väl typ 15 eller något sånt. Och tyckte att det bästa som fanns var action. 90-tals action typ kanske. Så mitt smak kanske inte var den bästa i det här tillfället när Fredrik har upptäckt Så jag kanske skulle tycka bättre om det nu. Men är det talat så lockar inte temat mig jättemycket. Nej. Vi är ju lite mer inne på superhjältar och aliens. Snarare än kärleksdraman på båtar som sjunker. Mm. Ja, men det är ju fin kultur. Så det <laughs> innehåller de, de, de olika typerna av saker och grejer. Då Då går vi igång. Ja. Mm. Uh, men så, jag, jag tänkte egentligen att alltså, det här kanske blir mer bara någon form av så här... Rabla lite intressanta titlar som, som jag tycker passar in bra i det här. Men jag tycker ett av de mest klockrigna exemplen på och det kanske det mest klassiska exemplet på en single location thriller är Twelve Angry Men, som jag tror att ganska många har sett. De edsvurna heter vad på svenska. Oj, den har inte jag sett. Har inte du sett den? Nej, okej. Okay. Uh, I kortfattat så är det är egentligen en film som helt och hållet utspelar sig i en i ett rum där en jurygrupp sätter sig ner för att reda ut om en person har begått ett brott eller inte vi får inte ta del av något från rättegången, vi får inte ta del av någonting av karaktärerna innan utan vi bara placeras in i det här rummet får följa de här tolv stycken personerna som ska ja då reda ut om de tycker att den är skyldig eller inte och filmen börjar med att elva personer tycker att personen är skyldig och en person håller inte med och sen så går det därifrån och det är en fantastiskt bra film jag rekommenderar alla att se den, den är helt fenomenalt spännande kan det vara en två timmar lång- men ändå liksom, ja, Jag tycker att jag tyckte att det är en sån här typ av film- där dialog och karaktärer och, och bara liksom så här, drama i, i en väldigt sluten plats- och så här som en single location thriller blir, blir väldigt mycket mer spännande- än till exempel kanske en Transformers-film skulle kunna bli- trots att man slår på stora trumman och gör hur mycket som helst. Just för att det krävs så mycket mer av filmenskaparen- att göra någonting intressant- med de begränsningarna. Det, man kommer inte undan med att slänga upp någon. Det finns inte så mycket man kan göra i ett rum. En svartvit film. Med tolv personer. Annat än bra storytelling och bra dialog. Mm. Uh, så som, jag rekommenderar uh, ja, Som Evil Dead 2. typ då, eller? Uh, <laughs> jag, jag kan nog inte skilja Evil Dead från någon annan. Men Evil Dead 2 är inte det. Nej det är inte Army of Darkness. Det är tre. Eller ja, Evil Dead och Evil Dead 2 är i princip samma film. Okej, okay, ja. Uh. Därför är jag svårt att skilja. Det är det ju inte, men det är men, en reimagination nästan typ av ett. Just det. Fast men den är väl lite single location, det är väl mest i en stuga. Ja, men jag tänker också det. Ja. det var, jag tänkte jag det var en så här rolig liknelse som ja, kanske inte det. passar in, men som ändå passar in på något vis. Ja. Fast den var kanske inte så rolig. Men ja. jag, försöker, jag försöker bara hänga med här. Ja, det ju precis. Nej, men, men alltså, du, ja. Förlåt att jag, jag, jag försökte mest bara komma ihåg Filmen överhuvudtaget. Jag, jag, jag har tyvärr väldigt dåligt minne av Evil Dead. Jag, jag skulle vilja se om de filmerna faktiskt. För det är ändå splattefilmer som jag tyckte tyckt var lite roliga när jag såg dem. Mm. Ja, men vi ja, för Varför inte? En Evil Dead-cirkel i framtiden, det är ju inte fel. Nej, just det. Jag, kan jag också se den här serien som dykt upp på Netflix i Sverige. när? Alltså, ja, just Ash det. Finns, Evil finns det är bra tips för er som inte visste det. Eh, både säsong 1 och 2 finns ju på Netflix nu det. Just det. Ja, det är... Tyvärr inte här i England, så jag är okej. Okej. Okay. Så. Men eh, om, om det blir att titta på den så går det alltid att köpa den på, på iTunes eller Amazon och något annat. Så. ja Den har så. faktiskt gått här för er som har haft Simore. Är det väl? Jo, Simore. Eh, jag abonnerar på tjänsten bara för att han gick där eh, tidigare. Ja. Då. så att de, Den har ju funnits i Sverige tidigare. men Det är fler förmodligen som abonnerar på Netflix som lyssnar på det här i alla fall. Som... Eller jag vet ja, inte. Vi kanske ska säkert. göra en undersökning. Vi har fått dåligt ja, med feedback till det avsnittet. Vi gör en undersökning. Ja, exakt. Alla vi ni som ut. har Netflix räcker upp en hand nu. <laughs> Och nu, ni som abonnerar på Simor. Ja. Eh, ja. <laughs> Nej, men skämt i Vi kanske så lite, lite mer nutida exempel kanske då som eh, alltså från i år så finns ett exempel eh, Mother mm. eh, där är Aronovskis senaste eh, rulle som mm. utan avslöja så mycket utspelar sig liksom i ett hus eh, uteslutande. Ja. Uh, den filmen är svår att prata om utan att spoila tyvärr, så därför kanske vi ska gå in jättemycket av det här, men det han Derenovsky gör med den här en, enstaka platsen och det som liksom den symboliserar och det lyckas måla upp, är ju helt fenomenalt intressant och fascinerande. Jag håller mig från att säga bra, eftersom jag tycker väl att det är bra, men jag vet att många hatar den just för det den gör, så ja. Jag har så svårt att men... se en att, att en film av Aronovski ska vara dålig eller talat. Jag är superjungad ja. på den här. Jag har inte glömt att jag har sett den här. Men... Så. Ja. ja, men det, det är bara annorlunda mer intressant. Jag hade ingen aning om att det just den, den filmen var en eh, single-location thriller. Nej, ja, just det. Nej. Liksom. Och det, det är också, alltså man kanske kan fråga sig, för det ja, det sker saker i den filmen som kanske bryter mot vad som kan anses normalt att vara en single-location thriller. Återigen, tyvärr kan man kanske inte snacka så mycket om den utan att, att det blir en spoiler, så... Eh, jag försöker komma på liksom så många... Moon har väl kanske ganska många sätt. i alla fall som lyssnar på vår podcast, hoppas jag. Den mm. är ju fantastiskt bra, och det den är, är också utspelats nästan helt och hållet på in i en rymdbas och runt omkring den rymdbasen på månen. Ja, det, det känns ju lite som för att betraktas som, som en sån typ av film så ska det ändå vara fokus på platsen, eller kanske mm. allra helst rummet, eller... Huset, eller ja, i det här fallet av farkosten eller ryggsköpet, höll jag på att säga. Men det är det ju faktiskt inte utan det är en bas. En <laughs> <Ja, precis. laughs> bas på månen. Ja, äh, men, äh, äh, men lite så. Ja. Men jag, jag, jag rabblar några fler exempel bara så att man får lite mer av en bild och sen ska vi kanske gräva ner lite vad jag verkligen gillar med det här. Men alltså, x tycker jag också passar ganska bra in i, i genren. Det är ju allting just på en, en uh, research station av något slag. Och mestadels i ett och samma rum i någon form av intervjurum där. Uh, vi har ju Buried eller Buried, Buried uh, som vi vet inte om du har sett den Andreas men det är ju med uh, den här filmen uh, som helt och utspelar sig i en kista under marken. Ryan Reynolds okay. ligger nergrävd i en kista och kommunicerar med ut, ut, ut i världen via en telefon. Uh, den, han är en amerikansk soldat som har blivit kidnappad och sen... Uh, nedgrävd marken. En otroligt obehaglig film, om man är klassrofobisk av sig. Mm -hmm. uh, och även om man inte är det uh, så är den också. Alltså, Klocken är ett exempel på någonting där en film, en fullängdsfilm är bara fascinerande och jättespännande och bara liksom man sitter, the edge of your seat, som man säger på engelska under hela filmens gång, men den enda man ser hela filmen är en person som ligger in en kista under marken. Mm. Nej men den låter lockande. Den hade jag inte koll på alls faktiskt. Nej, och, och den hittade jag faktiskt på grund av att jag var intresserad av. Jag såg någon film, kommer inte ihåg vilken det var nu, men så tyckte jag att jag vill se fler filmer av det här slaget Och så letade jag upp det för några år sedan. Ja. ja, alltså... Gravity har jag med på min lista. Jag vet inte riktigt. Den känns nästan som att det kanske inte... Ja, lite det. Men... Det, det är väldigt gränsfall. Alltså det jag tycker den gör väldigt bra är att den behandlar ju liksom varje plats på ett väldigt, alltså platserna som Sandra Bullock befinner sig på, de, de få platserna som under den filmen spelar en väldigt stor roll liksom. Så det är väl därför den angräns lite, men den, den dyker upp på många lister, andras listor över de här, så därför jag tar med den på min egen. Men jag tror nästan kanske att jag tycker att den diskvalificeras för att det blir lite för många. Det är ändå en fyra, fem olika platser som, som flyttar sig mellan äh, under den filmens Mm. Ja, ja min... men det verkar ändå vara rätt svårt Tolkat det här begreppet alltså det är ju... Precis, det är väl lite svårt Det, det finns ju liksom Jag sa att du var med Cube På din lista till exempel mm. Alltså det, det är ju såklart Det är ju fullständigt Fokuserat på just Platsen Men samtidigt så känns det inte som Alltså att, att det är eh, Fokus på eh, Karaktärer som Befinner sig på samma ställe för att de rör ju sig konsekvent genom hela filmen. Ja, men samtidigt så är ju hela filmens syfte att de ska försöka ta sig ut från den här platsen. Så det är lite därför att ja. alltså, dramaturgin och liksom spänningen kommer ifrån att de här personerna försöker bryta sig loss från vad som är ett stort eller mångt och mycket ett fängelse, fast ett väldigt avancerat fängelse med blodiga fällor. Ja. Så det blir lite där, men ja, jag kan hålla med om att den mm. också nästan lite grann vi, vi, vi kan ju ta upp det bara snabbt, mm. ursäkta att jag avbryter, men nej, nej. Eh, okay. det finns en lista, jag kanske också ska försöka pilla ihop en lista, den blir inte lika lång som din. Men eh, den kommer finnas på eh, avsnitt, i avsnittstexten på tentakadmonster.se mm. eller, app. fan, sen heter vi, Det <laughs> kommer <Podokalypse. laughs> <Podokalypse .se. laughs> Där kom det. Ja. Mm. Eh, så att, medan vi pratar här, nu är det nästan för sent. Du får rabbla upp några mer filmer sen då. Så att det känns befogat att nämna det här nu så sent in i det här segmentet. Men, men ja, om ni vill kolla upp vad Andreas gillar för filmer i, i sub Så finns det en lista man kan gå igenom. Få lite tips kanske. Har du hunnit se Geralds Game? Du, jag började titta på den igår. Jag såg halva ah. filmen. Jag tittar på den med min fru och hon jag tyckte att den börjar bli lite för creepy, sådär. Den är Vi, väldigt visst, obehaglig. Ja, sådär, så att Den hon blir palantos, ännu värre sen, ska alltså. jag <laughs> säga. Nej, det förstår jag. Vi börjar kolla på Son of Zorn istället. Och den var ju mer lättsam en tv-serien. Son of... Okej, okay, ja. ja. Skitsamma. Det hör, jag hör inte yeah. till <laughs> riktigt. <hör> inte <laughs> Nej, men så... Geralds Game är ju en Stephen King-bok... Som är filmatiserad. Och utspelar sig egentligen... Premissen med filmen är att det är en kvinna som... Tillsammans med sin man åker ut till en... Ja, någon form av stuga ute i skogen. De ska leka lite risky sexlekar. Och därför så låser han fast henne vid sängen. Och lite, lite spoiler. Fem minuter in i filmen. Han ramlar ihop. Mm. Av en hjärtattack-typen och sånt. Och hon sitter fast i den här sängen och inser att... Fan... Ingen kommer komma och leta efter mig på flera dagar. Kommer jag överleva här ens? Mm. Uh, Och den leker ju med begreppet, jag vet inte om du handstötar på det, men det är i alla fall lite flashbacks och sånt och lite saker som händer. Och sen så framförallt saker som händer i hennes huvud som kanske inte händer på riktigt. Uh, som bryter lite från att man inte bara ser henne liggande på sängen och försöka ta sig loss från, från handklovar. Jag tycker den var väldigt fascinerande. Välgjord mm. på sitt single location sätt, men kanske inte en jätte, jättebra film. Alltså jag ja men precis, jag gillar ju att den, att den är en en sån konceptfilm eller jag liksom. Det är löj att mycket upplägget på filmen men jag, jag fick inte så här man blev inte jätte tillfredsställd av hur hur den tog sig vidare. Jag vet inte riktigt. Jag, jag blev inte så här superimponerad. Men, men som du säger, själva, själva upplägget på filmen är ju ändå äh, väldigt intressant. Äh, mm. men väldigt små medel så, så gör den ju ändå väldigt mycket. Och sen så är det ju just det här, alltså det är ju i princip en skådis, eller ja, det är ju två, eller till och med. Mm. Man kan säga att det är tre. Äh, nu har ju inte jag sett hela, som sagt. Men, Nej, det är ju, ja, den spoilar man nästan för mycket. Men skitsamma. Men ja. det, det sätter ju väldigt stor tilltro till just i den här typen av mm. filmer. Och det är väl kanske därför genren är väldigt intressant också. Exakt. Ja, och det tycker jag kanske ska knyta upp den här säcken då med det som jag tycker är den absolut bästa tecknet på en single location thriller eller single location movie överhuvudtaget. Och som jag tycker är helt fenomenal som film rent allmänt. Nämligen Lock, L-O-C-K-E. Eh, har du sett den? Med Tom det har Hardy jag inte heller gjort. Det är ju, alltså, När man beskriver den här filmen så låter den... Ja, jag vet inte ens. Alltså, hela filmen utspelar sig i en bil med Tom Hardy som sitter på telefon och pratar med lite olika människor. That's it. Det låter ju skitspännande. Precis, men jag skulle säga att det är en av de mest spännande filmer jag, jag någonsin har sett. Och allt det är helt och hållet baserat på en. alltså, det är, den är extremt snyggt gjort. Det här är liksom. Hela filmen verkligen utspela sig i ett förarsäte på en bil. Men sättet de lyckas hitta intressanta liksom vinklar och klipp och bara sätt att liksom bygga upp spänning och sådär. Och sen så då, såklart, Tom Harris eh, skådespelersats är helt fenomenal. Och de man pratar med på andra eh, sidan luren är också helt fenomenala. Jag vill inte säga så mycket menar, så jag hoppas att folk är intresserade nog att se den då, för det är en extremt unik film. Absolut inte något för alla. Men om man tycker att liksom bra skådespel, snyggt filmade filmer och ett spännande manus med lite mystik, med lite ja, det, det tyvärr så är det inga Aliens eller Superhjältar med, men, men det är i alla fall en väldigt spännande, spännande storyline som utspelar sig. Uh, och jag rekommenderar den jättevarmt. Den, jag... Jag vet inte hur lång den är, men jag tyckte den kändes nästan som att den tog slut för snabbt. För den var, alltså ja, den är bara helt fenomenalt spännande. Rekommenderat jättevarmt för folk som, som är intresserade av det här konceptet. För det, det tycker jag är en film som, ja, hur man lyckas göra en helt, en, ja, en film som inte går att slita sig från, som i grund och botten bara är en kamera som panorerar över en person som sitter och kör en bil. Mm. Det, det är fascinerande för mig, och Rekommenderar det. Hur varmt som helst. Kanon. Då, då blir det några tips här. Det blir verkligen. det. För mig också. Det är väldigt få filmer på din lista faktiskt som jag hör sig av. Och Nej men hälften i alla fall som jag missat som jag blev väldigt sugen på att titta på. Bara ge in och börja titta. Mm, I alla fall topp top 15 på en lista. Jag säga. Nästan topp 20 är faktiskt väl och så. Men nu, nu är det väl dags att uh, dra på sig folihattarna eller på att säga. Men <laughs> <laughs> det är väl dags att börja diskutera den uh, senaste höjdpunkten på bio. Eller? Hur tycker jag? Eller ja, Höjdpunkt, vi, vi, vi, vi, ja, vi, vi kan ja. väl redan nu säga så här att för er som inte har sett nya Star Wars-filmen The Last Jedi, ni, ni behöver väl kanske inte lyssna på det här segmentet överhuvudtaget för att, uh, nu Ska vi. Ska vi snacka något om Star Wars innan eller går vi direkt på The Last Jedi? Uh, men bra fråga egentligen. Det kan det vara intressant kanske få en liten uh... Vi kan försöka hålla oss kort och snacka om filmen. Det är igen. ju Ska helt att säga utan att snöja in på precis. saker som <laughs> men, men samtidigt så, så kan vi ju ge våran personliga syn på, på just Star Wars som uh, filmsvit eller ja, fram till The Last Jedi. Mm. Absolut ja, För vi har sökat åsikter om de tidigare filmerna Som kan vara intressant för någon att lyssna på Inte vet jag Men vi har nu ändå några typ av personliga åsikter om Vad vi har tyckt Och hur vägen fram till den här filmen Har sett ut för, för oss liksom känslomässigt Exakt, mm? det tycker jag Så vi, vi skjuter på spoilervarningen Tills vi har klart de filmerna så Vi kommer säga till igen Fan, så folk Jag, jag inte... är ju så sugen på att bara snacka sånt Den ja, här filmen men, eh, Det är samma här ja, det kommer. För er som har sett filmen, eh, håll ut då lite. Ja, precis. Uh, jag kan ju säga bara rent liksom som blanket statement rakt upp och ner. Uh, bortsett från uh, prekursen, alltså, som jag faktiskt bara har sett när de kom ut och inte sett igen överhuvudtaget. För Aha, jag tyckte att de är, de är. Alltså, jag tyckte att de, de är så pass mycket. Uh, jag tyckte om första prequelen för så den första gången, men då var jag typ 12 eller vad fan. Jag, alltså, jag fattar nog inte riktigt att den vakas. Uh, Nej, jag är inte så prequels, i in prequelsen, men alla filmer som har kommit sedan dessa, alltså originaltrilogin och de två senaste eh, Rogue, vad heter det, Rogue One mm. och eh, A Force Awakens, eh, tycker jag alla är väldigt bra faktiskt. Mm. Eh, alltså, jag, jag vet ju att du gillar originaltrilogin också, jag vet inte hur mycket vi gå in på den, men jag tycker att originaltrilogin är bland det bästa som har gjorts i i filmväg överhuvudtaget. Mm. Jag har sett om de filmerna så många gånger att jag tror jag kan hela filmerna utan det här laget. Men jag tycker fortfarande hur kul som helst att gå tillbaka till. Så jag är extremt Star Wars fanboy. Och det är kanske bra att preface med det med det, för jag älskar verkligen originalterologin. Jag älskar Force Awakens. Jag tycker också att Rogue One är en väldigt bra film. Nej, mm. ja, men Jag håller med, Var... jag skriver under på det. Jag har ja. ju, ju prequel-filmerna med första i minnet, tror jag, i alla fall för att min son har ju liksom åldern inne för då Glotta på det här nu. Och uh, inför mm. vi skulle gå på uh, The Force Awakens så lät jag honom titta på allting som har släppts innan. Så då såg vi om episode 1, 2, 3. Och. Uh, nu är det ju ändå. Vad blir det två år sedan? Typ. Just det ja. Men. Uh, alltså, jag gick nog in med helt andra förväntningar den här gången. Och. Uh, mm. Han tyckte de var svinbra. Liksom. Och det. Det... det kan jag tänka på. Ja, det... Hur gammal var han när åren... uh, Vad var han då? Nio, åtta, nio någonstans, ja. Men det känns ju nästan perfekt, tror jag. Mm. Alltså... Ja, men jag tror det. Mellan 8 och 12 tror jag. Så jag. Jag kan inte tänka mig att man inte älskar även prequel filmer mm. För De har ju... Ja, ja du, som sagt, det är lite mer färskt i minnet för dig. Ja, han gillar nog de här mer än originaltrilogin. Definitivt. Mm. På grund av att jag, jag tror, ju, ärligt talat, att målgruppen låg i den åldersgruppen, någonstans faktiskt. Precis. Eh, och och så, det var lite samma här. Alltså, jag, jag tyckte, om man går in med eh, de referenserna eh, där att man liksom inte, att man liksom kan skilja dem ifrån originaltrilogin och bara se mm. dem som. Roliga sci-fi popcorn-rullar liksom. Eh, mm. Och inte med att det ska vara någon typ av kanon. Där liksom den story-arken eh, ska föras vidare till originaltrilogin. Så mm. är det ju liksom ändå. Det, ja, det är ju stil med typ eh, det femte elementet eller något för mig. I liksom underhållningsvärlden då. Det, mm. det finns rätt så mycket som är kul att titta på. På samma sätt som det finns väldigt mycket som är sjukt störande att titta på. <går> från ja. de här filmerna. Och som är bara trams. Liksom. Ja. Jo, alltså jag tror att för, för min del så är det den stora typ, det jag gillar minst med de filmerna är ju att de är så svåra att få ihop. Det, för mig så går de inte ihop alls med originaltrilogin. Och, och Det är ju många som håller med mig. Eh, särskilt om man liksom ser om originaltrilogin så många gånger så liksom vet man så många saker som sagt om det tidigare och, och det sägs ju inte så mycket om vad som har hänt innan originaltrilogin i originalfilmerna. Men det lilla som sägs är ju nästan alla saker motsäger sig, alltså motsäger sig själva sen i prequel-filmerna. Så det nej. blir konstigt. Ja. Så, så det är ju konstigt. Och det har jag haft svårt att liksom distansera mig på det sättet. Men jag tror, jag tror mycket väl att som du är inne på att jag skulle nog kunna tycka om de var väldigt underhållande om jag på något sätt skulle kunna särskilja dem från Star Wars. Jag, för mig så är det lite för mycket av liksom passa in köttad i den här fanboismen kring kring filmerna, att jag, jag har så svårt att distansera mig från jag ser de här grejerna för, det blir för mycket i framgången, men jag ska nog någon gång i alla fall försöka ge mig på prequel filmen igen och se om jag kan för jag brukar vara ganska duktig på att hitta det, det, det bra i filmer ändå uh, så, och det finns väl något där mm. uh. Rogue One som förra årets film, den är ju lite omdebatterad, folk som tycker att den är Vissa som tycker att det är den bästa Star Wars-filmen. Mm. Ganska få av dem. Men ganska många som tycker att, det liksom inte, att den inte riktigt håller i klassen. Jag tycker den är intressant och väldigt bra just för att den är lite annorlunda. Ja. Den handlar inte om de här stora hjältarna, de här nästan gudarna Jedi och Sith, utan det handlar om lite mer ja, random soldier type folk. Liksom. Det är personer som, som inte har så egentligen stort stort liksom värde eller stort Impact i det stora hela i Star Wars men som tillsammans då I den här filmen Genomför någonting som sen har väldigt stor betydelse I, i, i resten Jag vill inte spoila den eftersom den är ändå bara ett år gammal Så, så ska vi inte gå in Men ja, alla som har sett den vet hur Jag tyckte ju, jag tittade på förhand När man hörde rykten om att den skulle göras Att det kändes mm. helt liksom on, En onödig film Fanns det fanns ingen anledning att göra den filmen överhuvudtaget. Det kändes bara som en film för att mjölka mer Star Wars-pengar liksom, till Disney. Jag vet inte hur... Alltså, det är kanske är något vi borde ha tagit upp som ett eget tema. Säga, men jag, jag, jag visste ingenting om den när jag såg den på bio. Uh, så jag vet inte vad som, hur marknadsfördes den överhuvudtaget. Jag hade ingen aning om att det var en prequel. Uh, Nej, okej. Okay. Så, alltså, uh, den marknadsfördes väl... Inte jättehårt, vad jag vill minnas. Men åtminstone som en någon typ av brygga till episod 4. Just det. New, Så det var, du har hope. känt i alla fall att den utspelade sig ja, ja men det var det ju definitivt. Ja, det det. Men kanske ja. inte för de som inte var tok för tokföräldsta. Det, det var ändå liksom inget... Alltså just när man tittade på trailers och sånt så, så var det väl inga stora liksom, texter om att eh, it's the prequel to the original trilogy och, och liksom ja, sådana grejer. Det. det var inget sånt vad jag, vad jag kommer ihåg i alla fall. Men eh, läste man en enda rad om den så var det väl en, en rätt stor grej att den på något sätt skulle förklara kanske en av de mest eh, liksom, logiska luckorna som fanns. Mm. Eh, med tanke på hur lätt det var att förstöra dödsstjärnan, liksom, eller Death Star det. Liksom. det har ju alltid folk undrat, var fan, varför bygger man ett, en, en liksom, tunnel i dödsstjärnan som leder till en, ja. en energikälla liksom, som man bara spränger för att förstöra hela stjärnan ja. så att det var väl Nej, det var nu, känt liksom... just att det var den här jakten efter ritningarna som man var ute efter i just den filmen och det, det, det, okay. det känner man ju till bara man hade sig train i princip all right. Så att det, är ingen, ja, det... det tycker jag inte är någon spoiler heller att nämna här, utan har man Nej, sett en trailer det, det och det har man inte se vid det här laget om man är den minsta gnotta intresserad av filmen. Ja, jo precis. Så det, alltså det, jag är ju i en liten intressant situation som jag befinner mig nästan alltid i ett vakuum innan jag ser en film. Alltså så, i alla fall de senaste åren så har det varit så. så, så eh, för mig så var jag lite så här. jag blev nästan jag hänger inte riktigt med <laughs> i Rogue One till början med för jag, här, man, men, jag vet inte, vad händer, vad, ska jag veta vilka de här personerna är liksom, på något sätt. Och sen först när jag var, så här, kanske halvvägs in i filmen så börjar liksom saker trilla på platsen. Så bara, jaha okej, okay, nu förstår jag det här är liksom någon form av upptakt till och sen då liksom, när filmen slutar och det är väldigt uppenbart att jaha, oj, det här vi befinner oss i, så blir det en extremt extremt kraftfull liksom känsla bara, mm. shit, det här the spark that ignites the trilogy. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Äh... Jag tycker den har ett stort existensberättigande efter att ha sett den, men som sagt när jag gick in mm. i filmen så hade mm. jag, det var en avvarsyn, jag måste se den liksom. Det var ungefär ja. så jag kände. Men efteråt så tycker Just jag det. definitivt att den, den passade jättebra in. Även om den mm. inte har någon siffra i sig som... som ja, man underminerar den liksom väldigt enkelt. så Men jag tycker definitivt Just att den var c och riktigt bra. En av de kanske allra bästa för min del. Åtminstone. Eh, Stavvårdsfilmen mm, faktiskt ändå. Ja. Kanske mycket för att den inte riktigt... Den kändes inte sårekt lika mycket som en Wars-film på många sätt. Men den hade, hade alla de inslag som man kräver av en Wars-film. Ja. Jo, precis. Det är ju, jag, jag kan ju tycka att karaktärerna är ganska så svaga sett till att det händer inte så mycket med dem liksom, de, man får lite, veta lite om dem men sen är det inte så mycket liksom, med det grävs inte så mycket i djupet, men jag tycker också att det är nästan till filmen styrka att mm. de här personerna är lite smått anonyma, det är liksom Fast, det är ja, inte så sagt, jag tycker plotten här... är stark men som du är inne på alltså, mm. karaktärsporträtten de, de är, de är grunda absolut, det tycker jag också precis, ja exakt, nej men ja vi verkar hålla med varandra rätt, rätt ordentligt. Ja, fan vad tråkigt. Ja. Ja. <laughs> men, <laughs> men du, på tal När vi ändå ja. är inne på Rogue One. Det, det finns ju en mm. jättestor... Brygga till The Last där Vi ska inte gå in på den nu, för det är en stor spoiler. Men det finns mm -hmm. en sak... Som binder de två filmerna samman. Eh, okay. Som, ja, som det, jag faktiskt har läst ja. mig till i efterhand. Vilket ja, jag, jag inte Jag vet uppmärksam. inte exakt vad du syftar på. Men så, så är det intressant. Mm. Eh, ja... Nej men jag vet inte mycket mer vad jag snackar om. Alltså jag tyckte Force Awakens också var jättebra. Den är ju såklart, den låner ju väldigt stora storybeats. Alltså nästan rakt av från A New Hope. Ja, Påminner ju på jättemånga sätt och vis om, om de gamla Star Wars-trilogin. Liksom. Alltså det är ju, det är ju det är på många sätt liksom bara en modern variant av vad som skulle kunna ha varit typ ja, en del av originaltrilogin. Men jag tycker att den, den fyller också en väldigt stor funktion i att vara någon form av så här ganska så Mjuk brygga in i vad som kommer liksom bli någonting nytt med mm. de här nya karaktärerna och sånt. Så alltså vi, vi får. Det blir liksom ett, ett tacksamt, snällt eh, sätt att, att, att introducera eh, nya karaktärer och, och nya storylines genom att göra saker som känns bekant. Och sen tycker jag den bara, den är fenomenalt snygg. Jag tycker den har ett, har en, ett tempo, liksom en, en eh, ja, alltså bara liksom. Det finns nästan inga scener som känns överflödiga eller tråkiga. Eller den är bara liksom spektakulärt rolig och underhållande rakt igenom. Mm. den är väldigt jämn Star Wars-film. Den jämnaste av alla tycker jag. Alltså, ja, absolut. Finns det, ingen, väl, det, är... Den är liksom, det finns inga djupa dalar i varken berättandet till karaktärer. Eller någon, någon representation överhuvudtaget i filmen tycker jag. Uh, mm. Nej. Är, ja På det sättet kanske... Det, det, det pendlar ju för mig. Vissa dagar tycker jag kanske Just det är det. den andra ja. bästa Star Wars-filmen. Mm. Andra dagar tycker jag inte det. Men, ja. men, men som sagt, så vi, tycker jag tycker den är väldigt vi... bra. Ja, nej, men det tycker jag också. Ska vi innan vi, vi kommer in på The Last Jedi eh, rangordna lite snabbt vad vi tycker idag liksom, filma innan? Bortsett från The Last Jedi, liksom... Var... Har du någon, någon rangordning rakt på saker? På, på, jag, jag vet mig ganska säker eftersom jag mm. är som. Men vi, vi, har, ju, vi kan ju till och med länka till dem. Vi har ju listat dem båda två va? Eller? Har du gjort Nej, det? Nej jag har faktiskt inte listat det. Men Nej. det kanske jag borde göra. Okej. Okay, jag Tror jag inte. Eller oh, vänta det har jag ändå gjort förresten. Det det intressant. Stämmer. Jag har faktiskt gjort det. Ja då kan vi länka till dem också. Ja. Mm. Nej, men jag, jag, jag håller ju Empire Strikes Back som, som den högsta och det är väl många som håller med. Ja, ja. Ska vi dra igenom våra ja. platser från ett till, ja, vad det nu blir, åtta, nio till och med? Ja, ja precis, kan vi göra om, om vi räknar med de där eh, andra filmerna mm. också. Eh, ja, men där, där ja. har vi samma Absolut. på plats nummer ett i alla fall. Ja, just det. Ja. Just nu i alla fall, Exakt. som jag känner nu. Men jag var inne på Forza Awakens alldeles nyss, så att, ja, det där, som mm. sagt, ändrar sig lite då då. Nej, precis så det, jag tycker väl framförallt att alltså det som Empire Strikes Back har gjort är väldigt tacksamt i att A New Hope bygger upp väldigt mycket saker som som sen betalas av och väldigt bra i Empire Strikes Back. och sen så är det ju att Alltså som jag beskrev när jag skrev en liten recension på den nu eh, efter jag såg om den. Det känns nästan på många sätt och vis för mig som lite av en best-off av typ bästa filmscener. Det skulle kunna vara liksom en samling om man så en saml samlingsskiva av så här, de bästa hitsen från 80-talsfilm. Som bara råkar alla befinna sig i samma film. För det är så många riktigt häftiga scener i den här filmen. Ja, den, den är fenomenal. Mm. Nej, men verkligen. Vad ja. var det som nummer två då? I, det pendlar faktiskt i princip varenda dag Och idag så är det eh, Force Awakens som är på plats Ja, idag. samma här, ja. det här blir en kul lista Väldigt mycket olika filmer på olika platser Ja <laughs> <laughs> Men, men eh, Traditionellt så har det varit A New Hope, även efter jag såg Force Awakens Första gången, men nu när jag såg om Force Awakens Så är det lite så här att jag har ändå mer roligt När jag ser Force Awakens än A New Hope mm. A New Hope, jag har lite problem Med tempot sånt ibland, och liksom det finns den, den bygger ju upp väldigt mycket inför Episod 5 och 6 som Alltså utan den New Hope skulle ju inte något av det här finnas såklart. Så det är ju den har ju väldigt, har väldigt mycket att tacka den så det känns synd Och nedbredande på så sätt Men ja, ska jag verkligen gå efter filmen Vilka helst vill se just nu så är det liksom Force Awakens kommer innan Och så A New Hope som tre eller? Ja, det är precis samma här igen då Force Awakens 2 för ja. mig och A New Hope 3 för mig också Det är ju en, det är en väldigt Annars en väldigt komplett film jag tycker att den, mm. den har vissa likheter med, med The Force Awakens som vi varit inne på. Just att det är ungefär samma berättelse igen, men också för att den är så mm. jämn. Det, det, fin Exakt. det finns inga direkta svacker i den filmen heller. Den är väldigt uh, stiligt och snyggt uh, mm. skriven. Och nå något som alla liksom, filmer också är gemensamt är att egentligen de väldigt få sakerna som jag tycker är dåligt i nästan allihopa är med några få undantag saker som har lagts till sen i efterhand. Det är George Lucas smutsiga fingrar som har gett in och gjort special edition tillägg. Uh, som i A New Hope till exempel. Det är vissa scener som är väldigt röriga. Mm. Väldigt mycket som händer på, på skärmen samtidigt. Men jag, har inte, jag hade inte tänkt på det så mycket innan men när jag såg den nu igen så, så liksom varje sån scens pauseras på tillbaka och kollar okej, okay, hur mycket av det här är tilläggande? Jo, men det är ungefär hälften som liksom bara lagt in CG-animerat efteråt ja, som inte fanns med i originalfilmen. Så ja, det, ja. Mm. Men jag håller fortfarande eh, trots att den enda egentligen av originaltrilogin som har en riktigt dålig del eh, i mitt tycke i alla fall är ju Return of the Jedi heter den bara. Nu blev jag osäker, ja, Return of the Jedi. Ja, eh. Ja, men där nu, nu ändrar det sig, förstår du. För att, Precis, där jag har jag faktiskt du... pilat in eh, The Last Jedi på fjärde okay. på fjärde plats Aha, ja nu jag har inte medläst överhuvudtaget här så ja, men det, ja. äh... det, nu, nu blir det, det var ingen stark spoiler direkt man nej, nej nej men, äh... men ja intressant okay. mm. uh, jag tror att The Last Jedi ligger på samma plats som mig så om jag skulle läsa <laughs> uh, jag vet inte jag, jag uh, uh, har svårt att lägga in den riktigt än men ja uh, uh, uh, uh, alltså Return to Jedi har ju det är ju typ ungefär 15-20 minuter i och också som gärna skulle kunna klippts bort. Mm. Annars tycker jag den är fenomenalt bra uh, också. Den mm. är ju väldigt mycket muntrare <laughs> än de andra Star Wars Ja, men det är ju definitivt. Alltså, ja. Det är ju en, det är en jättebra film, men jag har, mm. jag har stora problem med just vissa saker som jag... Ja, det är, ja, vi återkommer till The Last Jedi också, men... Just det. Oh, topparna alltså. Det är ju... Ja. ja. Men jag har faktiskt Absolut. Rogue One då på min femte plats därefter innan Return of the Jedi. Mm. Nej men och, och där skulle jag nog, innan jag som filmar nu senast så skulle jag nog också hålla dem nästan likvärdiga. Men jag tycker ändå att, alltså Return of the Jedi, ska jag vara helt ärlig så under en del av EU så började jag göra annat. Jag började fixa lite köket och <laughs> sådana saker. Och det hjälpte väldigt mycket att inte behöva sitta och genomlida den där biten, för i övrigt tycker jag filmen har, alltså ta till exempel och nu kommer det Spoilers för Return to Jedi alltså den Åh, nej, gamla från episode 6 med. nej, 80, men, ja. var kan den vara ifrån? Den 85. Så har ni orkat lyssna på Star Wars så länge vi inte tittat på Star wars originaltrilogin, gå och titta på dem, för om ni tycker att det här var intressant nog att lyssna på så tycker ja, ni att man. filmerna är bra <laughs> nog att kolla på uh, Jag tycker att hela, alltså hela slutet med uh, uh, med Luke och Vader och äh, Emperor, äh, vad heter han? Palpatine. Mm. Äh, deras, liksom, dels när äh, då Palpatine bryter ner luken och att liksom visa med titta, äh, dina vänner dör, liksom så här. Allt alltid, hoppet är kört för dig. Liksom, hela den transformationen från Lux i ska komma fram och sen så när det så slutar med liksom, det ultimata, det fantastiska klimaxet av att Vader faktiskt. Någon liten bit av hans ljusa del. Titta fram nog att faktiskt stoppa Emperor i slutet där. Det är så. Det är så poetiskt, så snyggt. Och det har jättekyst actionsekvens med Laser's La La svärdsfight. Och ja, jag tycker bara att den, den biten är nästan en av de bästa delarna i Star Wars. Ja, men det håller jag med om. Rent allmänt. Och, och det blir väldigt liksom episkt och häftigt slut på, på en jättebra teologi. Så det är väl lite därför. Annars tycker jag att Rogue One nog är den mer intressanta filmen med tanke på att Return of the Jedi har ju svacker, garanterat. Särskilt me också, men även lite andra, som är liksom... Den är en mer ojämn film än vad Rogue One är. Det mm. tycker jag. Eh, sen så prequels. Episod 3, 2, 1. I guess. Mm. Ja, jag har 2, 3, 1, faktiskt. <laughs> Okej, okay, ja. Äh, men jag, jag, jag, jag tycker bara att den finns... Alltså, förklaringen till... Många saker i den. Alltså det. Ja, Anakin vände ju liksom sida på. Alltså det finns så många dramaturgiska lösningar här som känns helt uppåt väggarna. Jättekorkade. I treen. Ja, i trean. Ja. Annars så gillar jag ju den för att den är lite mörkare och sådär. Men jag vet inte. Det är, ju, det är ju inte liksom. Det gör ju inte automatiskt filmen bättre bara för det. Uh, Nej. Det här mörkret som återfinns i The Empire Strikes Back som man ändå känner av, och det här V-modet och den här Analkande mm. liksom, eh, onskan som, eller imperiet, liksom, eh, som får stort fokus i den filmen. Ja. Det känns ju som att. Jag vet inte. Det, det, det här är allt så jävla förutsägbart och så klantigt regisserat och jag vet inte riktigt. Det är. Nej, det alltså... tvåan är ändå ändå. Alltså, det finns ju. Den känns också som en jämnare film åtminstone. Och många intressanta okay, bitar i ja. den filmen. Men sen är det liksom, ah, det är hugget som stucket, de där filmerna. Jag tycker det är underhållande, liksom sci-fi i fantasy-rullar, men det, det, för mig spelar liksom det, de har jag inget jag, men jag bryr mig inte så mycket om hur jag placerar de filmerna för att ja, Nej. som har varit inne på tidigare, de, de har inte berört mig på samma sätt som övriga filmer i serien. Nej, Nej så är det. och så alltså, ska jag För full Uh, full transparens, jag såg episod 1 då när den kom på bio och sen såg jag om den inför episod 2 och även inför episod 3 tror jag mm. uh, och episod 2 såg jag på bio såg om den inför episod 3 Episod 3 såg jag på premiären på bio och har inte sett den så dess. så min åsikt om den har ändrats, vad jag tycker om det? jag tyckte den var ganska bra när jag såg den men jag minns tillbaka till den minns jag inte så mycket alls om den så därför har jag sänkt den liksom i vad jag tycker om den. Så det är kanske inte helt rättvis för mig- att att rangar de där överhuvudtaget för det. Jag vet bara att episode 1 tyckte jag inte så mycket om. Episode 2 tyckte jag väl var okej. Okay. Och Episode 3 tyckte jag väl också var, var okej. Okay. Ja, nej, men typ. Något sånt. Men, ja. Känner jag också. Men vi äh, måste, nu måste vi ju. Nu måste vi in på, <laughs> ja. Så nu, alla som inte har sett Last Jedi- stänga avsnittet, gå och kolla på den- eh, kan ju avslöja att jag- Idag tycker jag den är helt feminal. och jag vet att du tyckte den var väldigt bra också, eh, Andreas. Ja, så absolut. gå och se den. Eh, om ni vill ha en liten, liten rekommendation och det här är en minor, minor, minor spoiler om. Om ni liksom absolut inte vill veta någonting, stäng av nu. Titta på den kom tillbaka och lyssna på när vi snackar skit om den. Eller snackar massor om den. Inte skit. Eh, jo, det ska vi också göra. Det ska vi göra också. Det, jag när jag såg den första gången så blev jag jättebesviken. Jag sett den två gånger. Eh, så. En sak jag skulle rekommendera alla som går och ser den som inte har sett den och kanske fortfarande lyssnar. När ni går och ser den, om ni är väldigt förtjusta, om det förtjust, är som jag, att ni älskar Star Wars och fortfarande inte har sett den, The Last Jedi. Uh, den är ganska annorlunda jämfört med andra Star Wars-filmer. Så gå in med, försök att döda alla era för förväntningar och gå in med, med ett blank, som ett blankt blad. Så tror jag ni tycker den är bättre. Nog uh, om det, här. nu fan ska vi spojra skiten nu. Mm. Och det är ju intressant att vi redan varit inne på det här med att vi Verkar föredra jämna filmer. Alltså i Star Wars-serien mm. åtminstone. För att jag tycker det läste jag. Det är ju allt annat än en jämn film egentligen. Mm. Den har den har rätt så djupa dalar i stil med Evok-kriget. <laughs> och, och Men kanske, det, för mig i alla fall eh, personligen. De högsta topparna i någon Star Wars-film innan den. Ja. ja. men Jag tycker det äh... finns partier som är helt... Att jag blev nästan mindblown blown. Mm, det var verkligen. Uh, jag, jag, ska, jag ska spela tillbaka bandet lite så här för min del. För jag vill, jag vill bara ge en liten så här, förutsättning för det. Som sagt, jag har sett filmen två gånger. Den andra gången så är den tidigare idag. Första gången var för fyra dagar sen. Jag hade redan köpt biljetter till andra gången för jag var så jävla pepp på att se filmen så jag ville se den. Mm. Ja, in visste jag visste ingenting om den som sagt. Jag hade inte kollat några trailers, jag hade inte kollat några recensioner. Jag, jag visste verkligen ingenting. Uh, men vad så jävla pepp på serien Gick och såg den blev jättebesviken. Och jag ska försöka liksom lista ut exakt vad det beror på. Uh, men jag kan säga alltså, att när jag såg den första gången, så liksom som sagt, jag var hur pepp som helst. Jag, alltså, eftersom inte jag inte har kollat på Trader och sånt så brukar jag inte vara så hypad på filmen för det säger ja, men okej, okay. ja, men det verkar intressant. Den vill jag gå och se. Så då går jag och ser den. Jag vet inte så mycket, jag vill inte hypad. Men den här var jag extremt jävla hypad på. Uh, jag hade också precis sett om alla filmer innan går in i biografen och redan när filmen börjar bland det första som händer är ju General Hux blir helt bara så här, ja, nedskiten på Paul liksom han, han, han målas upp som en rent bara en fånig löjlig gestalt och liksom där redan från början ett sätt som liksom så här lite bryter mot vad kanske, Star Wars har alltid varit lite så skämtsamt och sånt men det har ändå varit någon form av så här. Man har sett upp lite till imperiet att men, de är farliga, de är läskiga. Men här, så nej, det skiter vi det, vi skiter ner dem helt och hållet. Och den tonen finns ju genom hela filmen. Ja, ja. Det, den känns liksom väldigt bryta mot det gamla, det är väl också ett genomgreppande tema i filmen. Och jag har att jag tror att det jag upplevde första gången jag såg filmen, och det här låter kanske helt sjukt konstigt, men det jag tror jag upplevde var ungefär det som liksom, alltså de formade första steg av eh, en stor sorg, eller stor förlust. Alltså för det jag blev vittna var liksom nästan en begravning av det som är klassiska Star Wars. Ja, det är disneyfieringen också... av Lukas films, eller någonting. Ja, lite så. Alltså. Men, och sen även också att det, är så, det här är inte en Star Wars-film. På samma... The Force Awakens var en film för fansen, för de som älskade gamla filmerna på alla sätt och vis, men ändå något lite nytt. Det här känns mer som filmen som verkligen, okej, okay, nu tar vi avsked till det gamla. Och börja med någonting lite nyare. Mm. Det känns ju Star Wars på jättemånga sätt... Och har ju massa stenar som är Star Wars-aktiga. Men den har liksom en ton som kändes... Bara, det kändes liksom lite så här. Jag blev nästan lite arg, men jag tror jag mest var lite ledsen... <laughs> över att det här är inte liksom mitt... Bekanta Star Wars. Det här är inte liksom... Exakt där jag känner att jag... Känner igen och älskar. Och det, jag känner mig lite... Be, liksom... Ja, som att... Ja... Det, det, det kändes lite fel på något sätt Och den känslan kunde inte jag skaka loss Jag, jag, jag liksom reflekterade inte så när jag såg filmen Utan jag är mer så här bara så jag fokuserade väldigt mycket på de negativa driterna Som vi kommer komma in på lite Och inte så mycket på det positiva Och de positiva bitarna Känslomässigt var jag inte engagerad i filmen Och däremot det så var det många av topparna Som bara liksom föll platt för mig som Jag var inte känslomässigt engagerad Andra gången jag såg filmen nu så kunde jag blunda mer För de sakerna jag inte tyckte så mycket om Jag försökte gå in med inställningen Okej okay, det här är någonting som inte riktigt är det jag förväntade mig jag vet ungefär vad jag förväntar mig nu och jag var helt blown away. Alltså jag tycker den är magiskt bra. Jag tycker ju att tidigare Star Wars också är magiskt bra. Men jag var framförallt emotionellt engagerad och satt och bara storgrät i många delar av filmen. Jag var liksom, jag var mer engagerad och mer spänd för vad som skulle hända även att jag redan visste vad som skulle hända. Bara för att ja, det, jag lyckades lyckas med i filmen. Mm. Så med det sagt så liksom, det, min inställning just nu är att, som du är inne på, den har absolut sina, sina eh, dåliga moments. Några som är riktigt kassa, skulle jag säga. Men den har ju också toppar som är helt... Alltså, ja Alltså. Jag vet nog var vi ska börja någonstans. Det finns så mycket som jag skulle vilja liksom bara snacka om och bryta isär. Eh, har du någon tanke? Liksom? Var, var ska vi ge oss in och börja? Ska vi börja med de dåliga bitarna och få det avklarat och sen... Eller? Eh, nej, men absolut. Det kan man ju få. Vad, vad var det som du det på mest då i filmen? Alltså, den... den största grejen är ju såklart kasinoplaneten. Mm. Uh, ja, alltså inte bara planeten i sig utan också Finn och Rose. Jag tycker de båda karaktärerna är ganska intressanta och jag gillar dem, men jag tycker deras, liksom deras, deras, relation och dynamik till varandra var jättetråkig och bara platt och känns inte som det hände någonting. Så alla scener nästan med Rose och Finn, med undantag för sen mot sluta filmen där det blir lite, lite bättre kanske. Uh, tyckte jag bara var tråkig Tyvärr Alltså jag Jag hade ingen problem med just deras relation Jag tyckte att den var rätt så intressant Som så mycket annat i den här filmen ja. Så bryter ju regissören Han, Ryan Johnson heter han va Ja, precis Han, han, han slog på ju allting Som A.J. Adams ja. har liksom byggt fram För som mm. jag såg det så var ju uh, Finn och Ray att de mm. hittade någon typ av kemi i slutet på The Force Awakens som man mm. helt liksom bara bajsar på och hittar något nytt kärleksintresse. Nu vet inte jag liksom, det kanske var men... mer en syskon vänskaplig ja. relation men man, man visste ju inte riktigt men här är det som att ja, först så är det första hand liksom bryr sig om vad fan är Ray någonstans var har hon hamnat, ja, vad är om vi måste hitta en bla bla bla Mm men det, det är så, jag tycker det är så befriande med den här filmen att det är liksom det är på väg åt ett håll men han bara, nej stopp, nu gör vi så här ja. ungefär med allting och det är det som gör att den Absolut. känns så extremt oförutsägbar jag visste mm. faktiskt inte vad någonting skulle ta vägen i hela filmen, jag visste inte vart den var på väg och det gjorde det extremt spännande, åtminstone för mig som åskådare ja. men, men jag, nej, jag hade inga direkta problem men däremot så hade jag ju problem med just den subplattan Plotten i filmen. Mm. Det, alltså, jag förstår ju att de behövde eh, hitta på ett sidospår för att pendla mellan. Så, så att hela filmen kändes större Så man byggde. Man expanderade liksom eh, omfånget av filmen. Man kan inte göra en film mm. kanske ombord på en rymdfärja som går mot sin undergång i en hel film. För det var ju lite så den byggdes upp från början tycker jag. Och egentligen var ju det... Alltså det som händer under filmen, det är ju i princip nästan ingenting. Det är, det är ju en transportsträcka Nej. till någonting mm. oundvikligt om man behövde stoppa någon in saker som eh, bröt av. Inte bara då Ray's ja, eh, lilla resa till Luke där som vi också kommer komma in Nej. på. Så jag, ja. jag förstår hur de behövde ta det vidare, att det behövde finnas någon typ av... Eh, litet äventyr som utspelade sig någon annanstans. Men det, mm. det var på fel alltså, ställe. Alltså det, ja. det håller jag med om. Att den här casino ja, jag... var ju bara, eh, va? <laughs> Vad hände nu? Ja, precis. Och den här Exakt. lilla tramsiga typ Indian Jones liknande jakten och hur de... Ja. Det kändes väldigt plojigt allting. Och det, ja. Alltså... Jag tycker att kasinoplaneten gör den grejen. Det är väl egentligen inte dåligt nödvändigtvis i sig. Men som, som du är inne på, det känns ju helt malplacerat i den här filmen. Det känns liksom inte som att det passar tonmässigt eller, eller liksom handlingsmässigt. Alltså, de säger ju när de är på väg till den här kasinoplaneten att det är bara 16 timmar kvar tills bensin är slut. Men sen när de är väl där, känns det som att de känns inte som att de är så jättebråttom. De har tid att stå på en balkong och så, säga liksom, man tittar där är djuren som var det dåligt. Precis. Men vad fan... Typ, alla era vänner är på väg att dö. Vad gör ni för någonting? Men det, det, det som ja. jag störde mig kanske allra mest på, och det som triggade den här plotten, det är samtalet till tandjåda. Ja, oh, gud. Alltså, ja, hur ska vi lösa det här? Vi är ingen tandjåda på någon jävla mm. satellitlänk. Och, och sen står hon och slåss Alltså, hela, det, ja. hela sekvensen var Nej. bara ja. så inklämd. Precis. och så jätte. Ja, tuntet. Äh, men jag känner en mm. en, en nyckelspecialist eller säga, nej men en inbrytningskung ja, eller vad annars skulle det skulle vara. Ja, och nej. sen hela att man råkar snubbla över någon som inte kanske egentligen var rätt som satt inlåst och varför satt han ja. inlåst då man kunde ta ut sig hela... ja, det, ja. det fanns väldigt ja, mycket logiska luckor där i alla fall. Exakt. Nej, men, men, så, så det är liksom, jag tycker väl alltså, jag förstår precis som du är inne på liksom, meningen med att ha något som händer på en annan plats, men jag tycker alltså, jag tror inte filmen hade blivit jag tror inte filmade lidit av om, om mycket av det som hände på kasinoppmätet och, och det som behövde hända där istället skulle hända att någonstans på alltså New Orders flotta eller något sånt. Att, de liksom, att det är själva Precis. inbrytningsprocessen som är liksom upplägget för de här. Jag tänkte eh, hela tiden klart... så. Kunde det inte bara funnits någon på eh, skeppet? Alltså, eh, Precis. Rebellens flotta då? Eller, ja, det var väl inte Exakt. rebeller som var kvar knappt till säga, men resistance Nej. på något vis som. Ja. Som kunde lösa det där och så kunde de istället den här subplotten kunde utspela sig på som du är inne på då uh, New Orders, eller vad heter de? Exakt. Jo. Ja, ja. Precis. Ja. Och det är klart att det hade inte blivit ett lika stort avbrott, där det hade inte blivit alltså man kanske kan tänka sig även att det eh, atmosfäriskt och tematiskt behöver någonting för att lyfta upp lite för det är ganska mörk i övrigt, men samtidigt så tycker jag att de får in en ganska mycket slapstick humor och sånt som som jag också kan ha lite problem med, men ja för att försöka bryta upp det där ändå så det det känns som att det är väl det stora problemet med den det jag tyckte allra minst om i hela filmen och det är ingen stor sak egentligen, men det är de här jävla nunnorna på Lux-planet. Absolut inte Nej, jag, det håller jag inte heller med om. Alltså, gud, de var bara... <laughs> känns så... liksom bara så här, Oj, jag hade tagit upp dem. Sen om jag sa att Ray bara sa... Oj, ja men var kom de ifrån? Så här, för de syntes inte först. Nah, men de bor här. Och de går runt och typ... Det enda de gör är att råka illa ut för att Ray gör saker som... Nej. Det här... Det här jag har ju tagit del av... Inte mycket införmaterial Men den första tc trailern såg jag. Och ville inte se... Alltså, den långa trailern som kom Nej. senare. Den jag sett i efterhand. Just det. Men... Det jag var rädd för var ju de här... Vad heter Porg? porg, porg. Ja. ja, de här... Porks. Vad det nu är. Pingvin. Eh, hybrid. Mm. Fågel. Eh, inte vet jag vad de ska se ut som. Nallebjörns ja. pingviner. Någonting. Mm. Men alltså, jag, jag, jag, jag tyckte att de var... Lite subtila på något vis ändå. Alltså, de de pratade inte. Porgs eller nunnorna? nunnorna. Ja, men nu, jag, ja, nu tänker jag på de här små. Som skriker hela tiden, ah, en sjobaka har någon ja, dispyt med dem ah. där på skeppet i slutet. Yes. Uh, men jag, jag hade inget problem och inte med någon av här. Jag, tycker hela, okay. jag yeah. tyckte det var så jävla befriande när Ray kommer till Luke. Och jag kände, nej, nu blir det liksom en sån här: Han är en bittig gammal gubbe och han är trött på kraften. Han ville därifrån. Han har blivit eremit och bla bla bla. Och nu kommer ah. det bara vara en tung kamp Liksom för att få med honom på spåret och liksom övertyga honom och både träna Ray och åka tillbaka och liksom bli den här hjälten då mm. eh, ja. men sen så är det istället hela, hela den här biten för det första är ju en skitrolig scen eh, med när han eh, låtsas låta Ray känna kraften i det här eh, ja, det, är det här vassstråt liksom mm. jag är ju så det. att jag ja. vet inte när jag garvar så säga det var ju <laughs> underbart och han <laughs> ja. visst han är mm. den här bittra gamla gubben men han han, Han är ju lite spillevinkel. Precis. Liksom. Och det mm. tyckte jag var hur skönt som helst. Att man inte gjorde det förutsägbara. Absolut. Eh, just i den här sekvensen heller. Utan att det här blev kanske... Jag tyckte jag det var den <laughs> mest roliga sekvenserna i hela filmen, just på ön. Och det mm. hade jag inte trott på förhand, Tvärtom, liksom. Bara tungt, grått, ja. jobbigt, eh, en liksom en mörk och liksom. Och det var det ju på vissa sätt ändå, i och för sig. Jag tycker ju, mm. Den här andra subplotten, eller ja, återblicken då till eh, Kylo Ren som och var riktigt ja. schysst också. Eh, Verkligen. Att han inte var genomgod egentligen, Luke heller och allt. Nej, precis. Allt där. Och det är ju, ja, den var väldigt tillfredsställande på många sätt och uh, Och kändes väldigt ödesmättad. Intressant också att de återgår till den flera gånger och liksom på något sätt bygger på den och och visa lite olika vinklar. Alltså, ja, alltså Både Kylo Ren och, och Luke berättar sina Det är inte se svart och vitt. Och det är också rätt så skönt. för att Jag tycker mm. Star Wars genom åren. Ja, vi har PS, Vi har det onskan. Ja, men vad har de för mm. bakomliggande agenda? Ja, det har vi faktiskt aldrig fått reda på i en enda Star Wars film. Nej, precis. Och det får vi till viss del inte alls nu heller. Nej, men, nej men, men Men jag tycker att... Men det är det jag tycker att... Förlåt att jag har brytt mm. Men jag ska bara säga jättesnabbt att originaltrilogin angränser till... Alltså, det börjar väldigt svart och vitt och sen blir det mer och mer diffust med Darth Vader och allt sånt. Och där kan man ju tycka att Force Awakens gjorde ingenting för att fortsätta det här diffusa så mycket. Men däremot så läst Jedi jag det på ett helt fenomenalt sätt. Ja. Mm. Ifrågasätta mycket och, och liksom inte ta saker för givet. Ja. ja, men det är det enda jag kan kritisera lite grann. Fortsatt, det är ju ändå. Vad fan vill uh, The New Order liksom? Mm. Vad vill de? Det, det skulle vara skönt och det, jag känner nästan att det här kanske man kunde få svaret i den här filmen som ändå är så pass eh, den spänner sig under över liksom så otroligt många känslor till och från vad gäller de olika karaktärerna mm. och deras agendor, deras personliga agendor men jag hade också velat veta egentligen var det här hotet kommer ifrån och, och liksom vad syftet med att radera vad den där rebell och liksom alla motståndsrörelser vad, vad har de för mål? Det, det skulle vara skönt, men ja ah, det kommer vi ja. säkert aldrig få i en sån film. Det ska vara Nej. liksom onda och goda på något vis. Precis. Uh. Det, alltså, både imperiet och den order är ju liksom lite så här. Nazister. Ja, men typ, ja, det är det, det, det som ja. är principen. Eh, och det var ju säga att även om jag tyckte att den här behandlingen av General Hux som de får parodi på sig själv och andra sådana typer av så här. Ja, väldigt. Vad ska man säger, liksom bara pompösa och självgoda, onda människor som man på något sätt är rädd för. Att i den här filmen verkligen liksom bara dra ner honom till att betyda ingenting var väldigt befriande mm. ändå. Så ja, jag, det jag tycker det liksom det är så skönt att bara använda Fakt i Djävlimperiet om de, även deras högsta general betyder ingenting. Han är bara en löjlig liten blekfis som, ja. Nej, som ja. man ska slänga runt som en trasa. Liksom. Ja, det, ja, men jag, jag gillar det. Jag gillar det, absolut. Men vi har ju inte kommit in på de göttigaste bitarna än. Det finns, det finns så mycket Nej, som verkligen göttigt. Inte. Men det, men finns... det, det finns, finns, finns massa stora frågor som ställdes innan den filmen. Det var Ray's föräldrar. Det var hur mm. har Luke liksom utvecklats? Och mm. eh, var, vem fan är Snoke? Liksom. Det mm. kändes som en jävligt mystisk karaktär. Och vi fick ju svaret kanske på de, all, de stora frågorna, men jag vet inte. var är något du inte tyckte var tillfredsställande? Jag, jag tror att jag vet ungefär vad. Jag ska säga att eh, storymässigt, eller liksom alltså, mytosmässigt, så är den här en film med väldigt många besvikelser eller antiklimax. klimax. Mm. Men jag tycker att som, som handlingsverktyg, och för vad det betyder för karaktärerna. Och för filmen, alltså för filmserien Star Wars framöver, tycker jag det är helt fenomenalt. Att Reys föräldrar bara var liksom idioter som sålde henne och sen gick och dog strax därefter, är ju helt. Det är ju så bra och viktigt för henne att hon inte, som karaktär, att hon inte bara är ytterligare en person, en del av det här pusslet som är typ Skywalker-familjen, som är de enda som, som är intressanta, utan att det faktiskt ja alltså Jag tycker det, det betyder jättemycket och jag tycker att det görs, blir så otroligt starkt också när Kylo Ren och hon på något sätt kan relatera till besvikelse hos föräldrar. Uh, och sen att Snoke inte... Alltså, när Han dog första gången jag såg den, då började det sig lite va? bara allt vi skulle få från den här karaktären liksom som byggdes upp som typ den här mytiska varelsen. Men jag såg den igen så var befriande att inte ha någon sån här jävla som lurar bakom, utan vi kan fokusera på de karaktärerna som faktiskt betyder något istället för någon så här allsmäktig ond gud i bakgrunden uh. mm. ja. Ja. ja, jag skulle säga att det, det är sig som ett storyverktyg som faktiskt gör att storyn blir mer intressant uh, på något sätt jag, jag antar att du förstår vad jag syftar ja men precis uh, ja, men det, vad jag tycker lite så, ja, okej, okay. man kan ju man kan, man kan känna så här att var de bara ett verktyg till att berätta en story? Ja, jo, jo men det var de nog. Men samtidigt mm. så var de ju sån här eh, what the fuck-moment som, som, som också liksom spär på den här oförutsägbarheten i filmen. Mm. Som gör att de här vändningarna känns bara, men vad fan, va? Vad hände nu? Och jag, jag uppskattar det ju jättemycket, men samtidigt tycker jag att det, det känns lite som ett billigt trick- om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, Snoke, jag var ju jättenyfiken på att höra mer om honom. Vad va är hans agenda nu Vad är hans mål? Varför? Alltså jo, han verkar ju genomrötten och han verkar ju definitivt vara liksom, den mäktigaste varelsen som finns i det här universumet eller galaxen och till och med. Och mm. att han... Alltså det var lite motsägelsefullt också att han kände ju all, all, precis allt. vad Kylo Ren och... och Ray tänkte på liksom att då, han hade fört dem samman det var han som hade bildat mm. den här länken emellan dem mm. uh, och sen så märker jag liksom inte av när han <laughs> blir gällhuggen med, med Kyle Lorenz ljushabel, det kändes lite sådär, jag vet inte nästan lite sådär det också men, men samtidigt så, alltså, så gillar jag ju det precis på samma sätt som du verkar gilla det också, att, att det, det för ju Eh, både handlingen framåt, nu tar det en ny vändning igen, spännande såklart, mm. men också att Kylo Ren blir den man nästan hoppades på att han skulle vara, att det är faktiskt han som blir Ondingen som också känns väldigt intressant som karaktär, som har som är kluven till vad, vad han håller på yeah. med, men han tvekar emellanåt i, i vissa situationer och så här. Eh, medan Snoke var ju bara liksom, det var en genomond jävel som, som ville allas värsta ungefär och det var ju ungefär allt vi fick lära oss av honom exakt eh, många saker att snacka om eh, jag håller med, Kylo Ren, vi kanske kommer in på honom mer men jag tycker han är nog den bäst, alltså en av de bästa karaktärerna i Star Wars-serien alltså överlag och liksom i de här filmerna absolut, jag tycker han är otroligt intressant som, som villain eh, ja, Snoke-scenen Tyckte jag också att när jag såg den första gången så, så var det också så här liksom men vad, vadå, varför såg han inte det där? Liksom? När jag såg filmen nu så kändes det som att hans hybris byggs upp under filmens gång och även liksom lite innan på ett sätt som gör att alltså han var så säker på att hans plan skulle gå i lås innan han ens hade få, liksom börjat göra det överhuvudtaget. Och det känns som att det är lite där den, den, den stora luckan som man kanske kan se den som, ser snarare som en lucka i hans i hans sätt att försöka förutse vad som kommer att hända. Och att Kylo Ren lyckades på något sätt tuna in i liksom... Okej, okay, men här finns den här luckan i att han är helt säker på vad som ska hända. Om jag liksom uppfyller att det händer fortfarande... Men jag bara riktar min... Jag bara riktar om min, mina känslor mot en annan person istället. Där Snoke sitter och tror att han hela tiden tänker på Rey... Så tänker han självräckligt på Snoke... Ja. Jag kan hålla med om att det, det kan nog ses som en stor lucka att han kanske borde sätta Men jag tycker det funkar ändå eh, så pass mycket att, att jag kan förlåta det om det nu är en lucka. Men... Ja, nej, men alltså, jag, jag ja. har ju inget problem med det egentligen. Men, men ja, det är, man måste ändå frågasätta vissa saker som händer. Sen gillar att ja, men, de sorry. händer. Det är det, det, det, det, det, det mm. jag är liksom inne på. Men ja, det, det var ju många sådana händelser i den här filmen. Det, det fanns ju liksom hål vad, vad hände med Luke egentligen liksom. Och aha kunde man helt plötsligt framställa hologram eh, via eh, The Force, eller ja, kraften liksom. Mm. Och sådana här Jaha. saker. <laughs> det fanns ju väldigt mycket. Det jag skulle komma jag till innan jag glömmer mm. ja. det bara, eh, ja, för vi har inte ja, skrivit absolut. upp det här. Men jag tänkte på Rogue One och kopplingen till Just det. Eh, The Last det är, det är ju så här mm. att när de hittar ritningarna på dödsstjärnan i den filmen så läser mm. de också om... Ett nytt vapen för imperiet som innefattar att man ska kunna följa skepp i hyperrymd. Ett Jaha. tracking device <laughs> i bland de likningarna. Och okay. det har ju en rätt så stor betydelse i den här filmen. Verkligen. Så det är lite coolt att man har kopplat ihop det här. där. Mm. Det tänkte jag det... inte på när jag såg det lastiga dig, Men jag läste mig till det Nej. som sagt, i efterhand. Jag såg om Rogue One för mindre eller en vecka sedan ganska exakt, och jag minns inte ens nu när du berättade att, att det var mig. i den. Nej, Jag, må, jag måste det... verkligen se om den också. Men, men det ja. står på nätet i alla fall, så jag hoppas att det <laughs> är korrekt information. Ja, just det. Ja, det är jättehäftigt om det stämmer som sagt. Det är ju det är kul, en kul liten koppling så där mm. som, som vill inte lär vara slumpmässigt. Liksom, Nej, men det, det tror jag så. inte. Ja. Och sen är en annan sak som, när vi är inne på så här mm. lite plott device eller plotholes och liknande saker. Men min mm. son då eh, mm. han hade jättesvårt för vad heter hon då? Holga höll jag på att säga men Holdo. Eller ja. Mm. Eh, och varför Vice Admiral Holden, Ja men precis. precis. Varför satte inte hon igång eh, den här hyperdriften eller lightspeed driften tidigare för att rädda mer av de undflyende skeppen ifrån flottan mm. liksom. Varför stod hon där och tvekade medan alla dog? Det kunde hon väl tänka på tidigare om det gick att göra. Alltså, jag misstänker tänker att eftersom det aldrig gjorts tidigare några filmen och sånt så är det kanske ingenting som ens är säkert att det funkar. Kanske något som alltså, hon kommer på in the spur of the moment. Jag är jag, alltså, bara lite hypotes här. men ja, nej. Jag, jag tänkte också samma sak när jag såg om filmen nu att det är klart att hon kunde ju rädda ganska många fler liv om hon hade gjort det tidigare. Ja. Jag tycker att henne som karaktär också är lite oturligt presenterad. Alltså, jag förstår att man... Hela den plotlinen med Poe och med Resistance och med Holden är liksom... när berättelsen om Poe som en, som en liksom action actionstin hjälte som i nästan alla typer av sådana här filmer alltid är den som gör någonting som alla andra tycker är konstigt och sen så visar det sig vara det bästa och så tackas de på slutet. Här gör han precis likadant, fast det visar sig att okej, okay, ja Riskerar visst och till och med orsakar att massa av mina vänner dog på grund av att jag bröt mot, mot dem som faktiskt visade sig ha koll. Eh, när hon presenteras så är det lite så här, så här bait and switch-grej. Liksom, ja, ja, Okej, okay. här kommer hon som vi inte har sett förut överhuvudtaget bara in så här som ett litet skämt nästan. Liksom, att ja, okay, ja Poe tror att det är han som ska ta över och sen så kommer någon annan som vi aldrig har träffat på förut. Att hon presenterades som ett, ett skämt så det gjorde att jag hade väldigt svårt att relatera till henne förrän, alltså men sen så liksom när man förstår henne och hon har gjort sånt så blir hon ju väldigt sympatisk och väldigt mm. Nej men jag, är ju, bra jag gillar hennes karaktärsverkning men jag var precis på inne på, så jag tyckte det kändes som ett jätteförlegat liksom karaktärskoncept inledningsvis ja. men, men jag håller mm. med definitivt hon nu hon, hon, hon växer verkligen som karaktär eh, senare i filmen sen också men, men sen kan man det, också, är, ja. varför undanhöll de, de, de informationen om den här flykten för På. Exakt. Det hade, inte, det... det hade ju inte skapat den här jävla dramatiken liksom, i och för sig. då. Det är också ett plått device såklart. Men... Precis, Nej, men, och, och, ja, det, det tänkte jag också på. Det, det tycker jag nog det kanske är den största som fortfarande liksom känns som lite hål i, i storymässigt... Alltså, hon borde ju vara tillräckligt uppmärksam för att förstå att. Fan, om jag, inte, alltså, om, jag tänker så här: att Anledningen till att hon inte säger någonting är för att de inte vill berätta för så många så att så få som möjligt vet om det så att det inte läcker ut på något sätt. Uh, alltså att, att så få som möjligt inblandade i planen leder till att det är större chans att de kan smita undan utan att imperiet blir uppmärksammare kring det. Uh, det, det är det jag tänker, det är liksom premissen. Men när, när liksom. Poe, som hon vet är liksom den här actions- gunblazing-snubben- som han är i början av filmen- eller större av filmen. Hon borde ju förstått att han troligtvis- kanske ska göra någonting dumdristigt. Så kanske det skulle vara smart att i alla fall inkludera honom- som ändå var en av de absolut högst uppsatta- innan lea det mot honom. Ja, och, och liksom- hon verkar ju tycka att han- är godhjärtad, liksom att han vill allas väl- mm. och att han vill rädda så många som möjligt- även om han gör det så okonventionellt- kan man tycka- så det känns ändå som att vi har en plan, ta det lugnt. Alltså vi löser det här på ett annat sätt. Liksom. Eller, ja, ja. Det är, det är exakt. Mm. Ja, men lite sådär. Det var ju någonting man satt och störde sig lite på. Det skavde, skavde lite grann. Precis. Men, ja, det var ingen deal kanske egentligen. Nej, alltså det är, ju, det är ju såklart att man skulle kunna skrivit det på ett bättre sätt så att det fortfarande... Man skulle kunna ha fått samma story utan att man skulle ha det här hålet som, som vi tycker att se här. Men eh, däremot så tycker jag att alltså, Pose resa från och vara då liksom den här klassiska Axel till att då liksom vända och faktiskt ta över rollen på ett sätt som är, där liksom på slutet verkligen säger till Finn att nej men vi ska inte, nu, vårt syfte det här nu är att bara rädda de få som är kvar. Nu var de ju typ på tio pers kvar i laget, men ja. Att han har fått till slut liksom gjorde det, det är ju det är en, en väldigt fin story arc, tycker jag från honom som karaktär och det blir intressant att se honom som antagligen den ledaren för de nya eh, rebellerna i, i den sista filmen då i den här trilogin är uppe. Mm. Skulle jag ju misstänka. Också. Men på tal om betydelsefulla karaktärer som dör. Liksom, det är ju ändå. Här dör ja. en hel kanonad. Det är ju Snoke, som sagt som jag trodde skulle ha en betydande roll i serien. Befrenat mm. han dog. Vi har Captain Fasma, mm. kallas hon väl. Den mm. här eh, silverskimmerande stormtrooper-generalen. Som också mm. dör och, och kändes inte riktigt som att hon hade fått göra något vettigt under båda de här två filmerna. Jag trodde också att hon skulle bli en karaktär där liksom, det hände kanske något mer kring. Ja. Uh. Men samtidigt, det fanns ju inte så mycket att bygga på med en snygg direkt. Så det är så. Jag, först... jag, jag tänkte samma sak på dig, men jag tänker också att vi gick inte så miss om så mycket egentligen. Det var ju ingenting som faktiskt var etablerat som skulle kunna blivit. Eller det skulle kunna bli ut någonting, men det, det har inte blivit något så. Alltså det Ryan Johnson gör på många sätt, det vill säga att han, han gör det ju väldigt svårt för J.J. Abrams nu att gå tillbaka faktiskt. För jag antar att J.J. Abrams inte riktigt hade den här tanken när han rekryterade. <laughs> <laughs> Force Awakens Nej, och sen det. nu ska jag tillbaka liksom. och det blir väldigt intressant att se hoppas inte det blir en kamp så att så försöker dra tillbaka allting till att bli liksom, någon form av klassiskt utan att faktiskt göra någonting som känns nytt och fräscht för det som den här filmen gör är ju på något sätt som jag, som jag var på tidigare det känns lite som en begravning av det gamla ja, dödade, alltså, den enda karaktären som fanns med som, som har med sen tidigare eh, i originaltrilogin då eh, som är kvar är ju Leia och Carrie Fisher som vi vet har ju tyvärr Dött. Mm. Så hon kommer ju garanterat inte ha en stor roll. De är till och med sagt att de inte kommer återuppväcka henne med eh, datoranimerad grafik. Så hon kommer inte ha en stor roll i nästa film. Nej nej. Och, och jag, nej. Jag blir, det är också en sån där sak som det tyckte jag var det mest förutsägbara som skulle hända i den här filmen. Att hon kommer i coola vippen. Liksom som karaktär. <laughs> För, och så är det enda som inte ja, gör det. Så, så är det Luke, Luke dör istället. Det trodde jag inte mm. heller med att han inte fick någon screentime i första filmen. Eller ja, första filmen, men The Force Awakens då. Ja. Så det tänkte jag att han kommer bli någon som, nu kommer Leia dö i den här filmen såklart. Men Luke ja, kommer förmodligen Luke, dö faktiskt. i början och så blir någon hämndjakt typ i sista filmen. På Lukes ja. mördare typ. Eller någonting. Det var kanske en mm. jättedålig Handling. men hur som helst. <laughs> men och sen... du, du tänker dig att det helt enkelt blir eh, typ taken fast, ja, fast med Luke istället för inte? det låter ju för sig intressant. Så. Nej, men <laughs> det var väl lite med hans död också. Jag var inte helt så här jag, alltså, jag tycker att han Mark Hamill gör en extremt bra rollprestation i den här mm. filmen. Jag blev förvånad för jag har ju sett Mark Hamill till exempel i The Flash som någon mm. typ uh, The Riddler wannabe. Och är, han är mm. överspelad och urusel, ärligt talat. Så jag hade ju liksom så här rätt låga för, förhoppningar på hans skull att spela i. Jag tyckte faktiskt... Alltså, nu, man ska inte spotta på dem som inte finns med, men Carrie Fisher gjorde en rätt så skabbig prestation i The Force Awakens. Här tycker jag att hon stör upp mm. sig betydligt. Hon är mycket bättre Absolut. i den här filmen. Men Mark Hamill tycker jag är superbra. alltså Som, ja, som grinig gubbe med liksom glimten i ögat. Verkligen. Uh, jag tycker han är hur bra som ja, helst. Uh, absolut. Mycket ja. bättre än i hans prestationer faktiskt i de gamla filmerna också. Det, det får man jo, precis, inte det är med ju precis tycka med att han är ju inte superbra liksom i de filmerna. Nej, nej. Nej, alltså han, han funkar ju ganska bra som en naiv pojke. Ja, liksom, ja, man, men man, man ser ju ingen sån här skådespelar talang direkt där. Men uh, jag tycker han är helt fenomenal. Ja. Jag tycker också att hans avslut. Alltså, det är, av många anledningar tycker jag att avslutet som han har är helt fenomenalt bra och jag tycker det är jättebra att han dör han kommer troligtvis dyka upp i nästa film som någon form av spöke som G.L.I.S. brukar göra. det tror jag, mm. jag tror inte han är helt borta men jag tycker det är bra för filmserien att han försvinner eftersom, som den här filmen på många sätt och vis målar upp Luke Skywalker det myten med Luke Skywalker liksom. det gamla dör ger plats för det nya eh, och också att om man nu ska bibehålla den här balansekvationen Snoke och Luke måste nästan dö båda två, för de är väl varandras mot parter i The Force. Mm. Vi har Ray och uh, Kylo Ren, och så har vi Luke och uh, Snoke då, som var de här. Så att, att balansen bibehålls på så sätt gör ju att vi förhoppningsvis inte kommer se någon så här ny, stor ond ja, magisk varelse som, som dyker upp från ingenstans i nästa film. Hoppas i alla fall. Jag hoppas att det, nästa film kommer fokusera helt och hållet på på det här som byggs upp i den här filmen. Alltså den nya relationen och... Ja, mer än du försöker att starta någonting nytt. Men det är det som jag tycker känns lite så här... Alltså på ett sätt är det ju härligt. Att, att, mm. Men det blir lite status quo nu igen. Jag tycker det känns mm. mer hela den här nya trilogin, den, den känns mer eller mindre nollställd. Vi är ju tillbaka där vi började egentligen. Alltså det, det, kän, det här kändes ju verkligen inte som en... Som en mellanfilm eller en mellanaktig entrologi på det sättet att. Nej, det känns nästan som sista delen. Precis, en det, det känns som ja. avslutningsdelen. Du har alla mm. de här episka ingredienserna som man brukar få se i den sista filmen. Men mm. du har, har inget direkt, alltså, cliffhangers på det sättet som gör att bara shit, vad fan ska det ta vägen nu? Jo, men vi vet ju ungefär vad fan allt har tagit vägen redan. Jag vet inte, det känns lite ja. som att. Nu har man gjort en film som byggde upp till någonting. Man har gjort en film som raserar hela jävla skiten. Och sen, jaha, vad händer nu liksom? På ett sätt så är det jättespännande. Men på ett annat så tycker jag liksom att... Jag, jag, jag förväntar mig inte längre en storslagen avslutning med alla de här klassiska karaktärerna som, som jag fick se för den första gången i, i, i The Force Awakens på samma sätt som jag trodde jag skulle. Nej. Så. Ja, det, det känns lite snopet och konstigt men ändå som sagt intressant. Jag, jag kan säga, jag ser det så här. Uh, jag, jag hade väl lite samma, samma tankar, liksom, vad, vad kommer att hända med det här efter jag såg den första gången. När jag somnade idag så känner jag så här att det som vi upplever just nu är vi hade Force Awakens som var lite den där mjuka, introducerade lite nya karaktärer, ändå bibehåller det gamla mycket av det gamla, liksom inte introducera världen till Star Wars men hade varit borta väldigt länge och bortser man från prequelserna så är det väldigt länge sedan liksom originaltrilogin dök upp att, att ändå ta med de gamla fansen, visar de att okej, okay. nu, nu kommer Star Wars in i den nya tiden sen kommer den här filmen som är liksom det här lite riva bort plåstret ta död på det gamla nu är det verkligen liksom, jag ser den här trilogin snarare som alltså, det är, jag kan inte riktigt svara på det, det ser ut som en story-ark eftersom jag hade ingen aning om hur det här skulle funka jag skulle aldrig kunna förutsäga den här filmen innan. Men det känns som att som, som tematiskt så känns det som att det här snarare är en trilogi som är till för att börja med att liksom binda samman det gamla med det nya. Sen döda av det allt det gamla för att sen komma till en tredje film som bara fokuserar på det nya. Och med det i åtanke så ser jag att alltså, bara liksom hela konflikten mellan Kylo Ren och Rey och Uh, vad då en ny Resistance skulle kunna se ut som vad, liksom, vad, vad, vad det här kan leda till leder till att den tredje filmen kan mycket väl bli ett avslut för, för de här karaktärerna som jag sett men också det som verkligen blir ny starten på vad jag, tror, vad jag antar kommer att vara liksom att vi kommer att se Star Wars filmer varje år i 20 år framöver uh, och med det i åtanke är jag väldigt glad att man här har sagt i alla fall att main, main story arken kommer inte vara massa referenser bak längre mm. jag hoppas i alla fall det är det som, som, som liksom det här innebär uh, och då det tänka, då ser jag väldigt mycket fram emot vad, vad fan kommer vi se nästa gång så alltså det är jag väldigt spännande på det uh, men det är åtanke, det känns lite trist att det inte är någon annan regissör än J.J. Abrams som känns fantastiskt bra på att göra saker som gör homage till gamla grejer men jag vet inte om jag litar på honom lika mycket att göra något som är helt nytt, kanske mm Nej, men jag, jag känner en viss oro inför honom som regissörval till sista filmen. Å andra mm. sidan så, ja. Alltså han gjorde ju The Force Awakens väldigt, väldigt bra. Ja, uh, och jag gillar hans Star Trek-tolkningar. Jag har inte sett den sista i sig, men ja. Men alltså det, var, inte, var, ju, det var, var ju inte han. Nej, okej. Okay. Den ja. var ju helt jävla askass. Okej. Okay. <laughs> en superdålig film, tycker jag faktiskt. Ja, Fullständigt jag sett, meningslös. Ja. Ser inte den? Nöjde med, nöjde med den, den första nytolkningen och den andra tyckte jag också om. Ja, jag gillar dem också. Ja. Jag har faktiskt en tredje på på Blu-ray eller Ultra HD Blu-ray så ja, den, måste vi se Den om. finns på Netflix för er som vill genomlida den då i Sverige. <laughs> ja, spännande. Eh, för att dras tillbaka till bort från Star Trek. Usch, tillbaka till Star Wars. Eh, <laughs> nej, jag tycker jag tycker om Star Trek också faktiskt. Eh, en sak som jag bara liksom vill Alltså för att kanske knyta ihop det lite vi kan ju snacka hur länge som helst men någonstans måste vi väl också ja, jag, jag sluta prata det jag tror vi behöver runda av snart faktiskt uh, jag vill bara komma in lite på som jag nämnde tidigare så liksom första gången jag såg filmen så kände jag mig inte emotionellt engagerad överhuvudtaget, andra gången helt motsatt uh, det finns väldigt många scener och saker som händer i den här filmen som bara känns alltså så otroligt kraftfullt känslomässigt, mm. mycket baserat på nostalgi och mycket baserat på saker som till exempel att Carrie Fisher har gått bort och att vi får se hennes vad vi vet är hennes sista tolkning av Leia, uh, och att hon som du var inne på faktiskt gör ett riktigt bra jobb i den här filmen, uh, inte lika bra i Force Awakens, uh, håller jag med dig om. Uh, jag tycker att hennes moderliga liksom bara närvaro i den här filmen känns så varm och att se henne och Luke träffa varandra innan Luke står sista strid och sen bortgång. Det är intressant för jag hade ju redan sett den här scenen, kände inte jättemycket kring den, såg den sen igen och alltså jag bara började storgråta. Jag kunde inte helt sluta för det bara kändes här. det är någonting som känns så typ barnet i mig som så de här liksom karaktärerna och bara se deras ja, nej, jag har svårt att inte oriktigt och det jag tycker att ...Lukes liksom sista... ...att han får vara en riktig jävla bärare så liksom mer eller min odödlig... ...jag håller med om att vara lite här: ...okej, okay, kan man göra någon form av astral projection... Ja. ...eller till och med <laughs> manifesteras själv någon annanstans... Mm. ...där det är ingen aning om att kraften kan... ...men det är ändå Luke Skywalker... Mm. ...Master Jedi... ...alltså han fick ha sin sista liksom... ...supergud-roll... ...som man ändå inte har haft någon gång... ...eftersom man har sett förfölja honom... liksom fortfarande var ganska novis i Return of Jedi började man bli en Jedi-krigare men och sen så har vi liksom inte fått se honom som en full-powered Jedi så som vi vet att Jedis kan vara så det var ganska så... uppskattat ändå det att okej, han, han pekar fingret mot imperiet och är liksom den här... Han blir, på något sätt, han, han förkroppsligar sig själv som, en, som myten som han har varit och försvinner bort efter att liksom ha verkligen gett utslag för den här Ja. Och, och där, just hela den sekvensen med hans hologramgrejer äh, mm. eh, tycker jag faktiskt är... När jag såg den så var jag också såhär, vad fan, de bombar ju honom med liksom laserprojektiler. <laughs> ja. Och han står kvar, när nu, det här har ju gått övergift, nu är det bara supertuntigt. Men sen ja. så börjar man säga men varför... Varför slår han inte tillbaka mot Kylo Ren Och varför så försöker han bara undvika? Jo, men då fattar man det. Han försöker ju bara vinna tid. För någon... ja. det är ju någonting som är skumt där. Det är någonting som är i görningen. Och sen när man mm. inser då att han bara har skapat någon typ av projektion av sig själv eh, med mm. hjälp av kraften så, så tycker jag faktiskt att det är riktigt smart. Det är mm. ju en jätteschysst liksom eh, grej som... Eh, det är ju så många små jag, alltså, jag tänkte på vissa grejer så första gången men andra gången så såg jag väldigt många av de här små, små detaljerna. Som att han har kortare hår och mörkare skägg. Han ser ut lite mer som han gjorde när han var yngre i flashbacksen. Uh, antagligen för att se ut så mot Kylo Ren. Liksom. Mm. Det är väldigt tydlig skillnad när den klipper okay. mot, från sist. När bort till, tillbaka. Så han har, liksom, han har kortare hår, kortare skägg och det är mörkt istället för genomgrott som det, som det är när han är på ön. Uh, det är en liten sak som, som, som jag reagerade på första gången faktiskt och tänkte så här, vänta, vad fan, någonting riktigt konstigt. Sen när de står och dansar på den här salten, salten som också är lite intressant hur då, <laughs> den planeten att, men okej, okay. jag trodde, ja nu är de tillbaka på hot det blev en Empire Strikes Back referens ändå och sen ser någon så smakar på det och bara, åh, oh, ett salt. så här, Kunde mm. ni inte hitta något smartare sätt att... Jo fast berätta, det, var, det var så, <laughs> jag tycker bara också, den delen är ju så jävla snygg. Ja, väldigt ja, verkligen. Men det, med det röda Precis. sanden som vi vill upp när de kör med sina Eh, vad du nu kan kallas svävar eh, <laughs> Exakt. De här skrotthögarna. Det är ja, en otroligt snygg scen. Jättesnygga. Ja. Jag älskar det nya utseendet på de här 80-80-walkersarna som alltså ja. ser ut som nästan lite gorilla-ben på. Liksom. Så här, alltså, ja. Eh, ja, absolut, jag, jag är helt med dig. Men när de dansar runt där så ser man ju väldigt tydligt och det tänkte jag på första gången eh, också att eh, Kylo Ren lämnar ju fotavtryck i Saltet. Det ah, gör inte Luke. Just det. Ja, ah, uh, det ser han ju sen ja. också. Precis. Exakt. Ja. Uh, och det är liksom så uh, Och så många sådana små saker som var liksom, uh, det finns en massa sådana små detaljer som verkligen som. Liksom, det, det, den är väldigt genomtänkt sättet som de har utfört den här på. Och, och just då också att de i den här grottan säger: Det tänkte jag inte alls på första gången, men andra gången så säger de så här, Men hur kom Luke in hitta när de letar efter en utgång? Mm, ja, just det. Ja Och det är så, här, ja, men nej, han kom ju inte in dit. Så. Ja, då de löste du det så det snyggt med de här tärningarna också. Att de också försvann Ja, precis. Senare. Exakt. Det, så att, det är... absolut, det var, det var en schysst, schysst grej. Som... Men, men ja, det var en grej ja. till också, jag tänkte på det här med hur fungerar den jävla kraften egentligen. Det, det kändes som att helt plötsligt så uppdagas det helt andra liksom, sätt att, att använda kraften. Och ett av dem var ju också. Jag tänker på återkomsten av Puppet Yoda. Eh, mm. Vilket också var ett kult inslag en nostalgisk ja, liksom, grej bara så. till fansen. Nu slipper vi den här datanimerade mm. paddan som vi fick se i prequel -filmerna. Exakt. Jag det var, Och Yoda är så fantastisk. Jag älskar de som karaktärerna. Ja. ja, men verkligen. Ja. Det var också ett schysst, kärt återseende som vi förmodligen mm. inte kommer få se mer av heller. Men vad precis. jag tänkte på då, att han skjuter liksom en blixt ner i det Just där. Just det, ja, precis. Jaha. Okej, så att de här så. kraftspökerna helt plötsligt. Ja, så, så kan de påverka <laughs> den fysiska mm. världen som i det tillståndet. Det känns också. Men sen så läste jag någonstans om att det också bara är en. Man får se trädet bara scenen efter, och då har det inte hänt någonting med trädet. Jaha. Så. Fast det har jag liksom inte, av... jag fattar inte riktigt om det var sanning eller om det var bara någon jävla, community kommentar det alltså, vill det jag gärna se jag om helt ja. båda gångerna för när, alltså, när det sista jag kommer ihåg från den scenen är att de sitter tillsammans och tittar på det här som brinner och Precis. sen klipper det bort därifrån. jag kommer inte ihåg att man såg här igen men, mm. men det är mycket väl det man gjorde jag blir jätteosäker också, jag känner så här: jag har inte heller någon minne av det och jag vet inte om det var någon Nej. som ville verka sig på något vis som hade någon förklaring och var det en stor fanboy eller någonting Ingen aning, men, men, men alltså, om det är så så vilja... är det ju en schysst grej i så fall också då. Absolut Jag, jag skulle vilja säga också att bara med kraften, att, alltså det är folk som har frågat att Leia kunde flyga ja, just det. Ja. dels, alltså, ska man vara lite nördig och gå in så här, bara, nej hon flög inte hon, alltså det krävs inte mycket kraft att börja förflytta en kropp som står stilla i, i vakuum så det är inte så konstigt om man kan flytta på en sten att man skulle kunna liksom få en liten kraft som man bara Börjar liksom röra sig mot, mot en eh, rymdfarkost. Men, men samtidigt eh, så tror jag definitivt... Sen så bibehåller hon att, på något sätt. Jag, jag tror att det var medvetet att det skulle föreställa att hon äntligen då. För att hon är ju ändå... Hon har ju kraften, hon har ju det i blodet. Absolut. Och det, och det gillar jag att, att, att hon liksom får... Och det, det, det köper jag också. Så det, och, och det måste krävas mycket kraft att kunna överleva ute i den där. Ja, men precis. Eh, tillvaron, så, så det är liksom det och, och jag har egentligen inga problem med det jag tycker att kraften är alltså, om vi tar det som jag tyckte som allra sämst var att försöka förklara allting ja, men verkligen. Det är som, vad heter liksom, de, chlorarians mythochlorians mitok <laughs> ja. ja, herregud äh, fy fan, ja, ja men här känns det en äh, lite mytomspunnen igen, fast på ett vis precis som, ja, men, äh, jag, jag gillar verkligen men också, hur de förklarar och... kraften Exakt, och det beskrivs ju liksom som alltså som sagt som att det är liksom någon form av... Alltså det är ju mycket på många sätt och vis det som... liksom. Det, det är en sak i universum som man inte riktigt kan beskriva med vetenskap. Alltså som är liksom den här kraften. Och vad den kan göra egentligen är ju så här... Ja men fan, det är väl lika utforskat som vad som helst som vi inte vet någonting alls om. Så varför skulle det inte kunna vara så att man hittar nya sätt att... Och att kraften då på något sätt är allt som finns mellan allting så vad fan ja då kan man väl producera sig eller att till och med joda i form av någon form av liksom entitet som fortfarande existerar i universum men med hjälp av kraften kan producera sig själv som ett spöke. Varför skulle inte han kunna påverka väldigt lite också? Kanske. Mm. Jag vet inte. Ja, men samt det... samtidigt, det är just de här sakerna med kraften, det, jag ser det inte som någon big deal överhuvudtaget så sett. Jag menar Nej. mest att men... jag tror inte att alltså det är många som säger att det här liksom är liksom sci-fi och att det ska finnas naturliga förklaringar naja, till en nej, massa saker men det, det är, är ju inte en sci-fi, det här är nej. ju det är klassisk fantasy liksom i, ett sci ja, i en sci-fi-värld och på det sättet så ja. jag menar Eller vilka troll... -rymden helt enkelt ja, och, och, och de här jedis det är ju liksom bara magi. precis, det är Star Wars svar ja. på det är deras universum mm. så att jag, jag har inget problem med det det, det är inte det, men nej. men för att, förälsa, eller liksom för att blidka liksom, de här Star Wars sci-fi-nördarna som finns där ute så, så, så trodde jag ändå att man skulle på något sätt förklara det som hände kanske lite mer konkret. Ja. Men för min del, okej. Okay. Personligen så bryr jag mig ja. inte så jävla mycket. Jag, jag, det har jag absolut inga problem med. Då finns det andra nej, liksom, nej, hål och luckor som jag kan tycka känns lite i... Liksom, Konstiga att, att man gör när det går att lösa på mm. kanske bättre och mer genomtänkta sätt i den här filmen. Precis. Som vi har varit inne på. Nej, men, ja, Exakt. Och, och jag skulle säga det att eh, jag, jag är ju, jag tycker ju personligen att, alltså jag förstår att man kan ha problem men saker inte förklaras på ett visst sätt. Men nu ska jag vara säga att liksom, nästan task och lite eh, typ. Jag, vet inte, ja, jag har ingen bra ord att beskriva det på, men jag tycker ärligt talat, har man, om man ser på Star Wars-filmerna som ett sätt som att man ska kunna förklara allting och att, det liksom, ja, att man är lite inne i sci-fi-träsket och försöker liksom hitta, då tror jag ärligt talat att man ser på filmerna på lite fel sätt, sätt till som de är tänkta att presenteras. Uh, jag tror man njuter mer av Star Wars-filmerna om man inte försöker förklara dem för mycket. Typ att, som vi har gjort här nu, sönder minst en liten lilla detalj. <laughs> Nej. Fast inte liksom på vetenskapligt plan. det är väl lite, lite där liksom det är den stora uh, det jag har stort problem med och det är därför jag har så stort problem med när folk kallar Star Wars för sci-fi första gången du, du nämnde Star Wars som sci-fi vid något tillfälle tidigare jag var nästan på väg att hoppa på det men så tänkte jag nej jag ska hålla tillbaka ja, men, jag, ska inte vara, jag ska inte vara den personen nej. som liksom, Ja men det men, gör jag ju inte som du hör egentligen, såklart Nej, nej jag vet men Det är en, rym en rym rymdfilm kan vi väl säga då Precis, alltså, det är en rymdopera skulle jag säga, mm. är väl en genre som, som används ibland eh, som skulle kunna passa. Alltså, och det är svaret på att det inte är en sci-fi, science-fiction, nu ska vi inte gå in jättemycket på det alls, men det finns ju i första sekunderna av varenda Star Wars-film. A long time ago in a galaxy far far away. Mm. Punkt. Ja, precis. <laughs> ja. men Jag tror att vi, vi kan nog kanske lämna The Last Jedi för den här gången. Det känns som den här diskussionen som du var inne på tidigare också kan pågå i timma liksom, det, det finns mycket ja. att prata om, men kontentan av det, det känns lite som vi är inne på snarlika spå vad gäller det mesta, kanske jag mm. hade mer ja, överseende med vissa delar, medan du kanske ja. hade mer överseende med andra bitar, verkar det som men, men, lite så kanske det. Ja. och, och som sagt, min besvikelse till en början var väl mycket på grund av att jag förväntade mig någonting väldigt specifikt, jag vet inte varför jag gjorde det men det gjorde jag ja. Och, ja. ja, så sagt Vilken jävla bra film Jag vill se den igen Ja, så men jag, sa, jag samma sen. här Och det är, jag Nej. tror det är ett väldigt väldigt bra betyg Och det är mm. för att Framförallt skulle jag säga För att den känns Mer oförutsägbar än någon Star Wars film Tidigare Och för mm. att Det finns så väldigt många Extremt minnesvärda scener i den här filmen Så att jag kan, jag kan liksom mm. Återigen då ha överseende med det som var kanske inte riktigt lika bra. Men jag, men jag tycker ju mer jag tänker på, desto mindre moment av filmen eh, ogillar jag liksom. Jag tycker inte ja. de är så liksom. De tar inte över. Men huvudplotten Nej. är svinbra liksom. Mm. Jag... Jo, särskilt, jag är jätteförtjust alltså, i de nya karaktärerna och deras relationer. Verkligen. Uh, ja, som sagt, jag är kanske inte jätteförtjust i det som ser ut nästan kan jag bli någon kärlekstriangel där, mellan Finn. Ja. När jag säkert så om det nu så var det sen Finn och Rose. Och Rose deklarerar väl mer eller mindre sin kärlek till honom och hon räddar honom. Vilket också var konstigt antiklimax men, ja, men ja, så jag hoppas inte det blir någon kärlekstriangel mellan Ray, Finn och Rose. För jag har väldigt svårt för kärlekstrianglar rent allmänt. Så jag hoppas inte det är någonting som tar stor plats i nästa film. Men ja, vi får se. Men Ella Rose som karaktär då. Jag tycker ja, hon är jätteskön Jävligt skärm. Hoppas jag ser mer av henne. Verkligen. Precis som Finn, jag tycker det är två skärmiga mm. karaktärer som förtjänar varandra Därför tyckte jag det var liksom bara en göttig del i filmen som <laughs> inte behöver vara så betydande men, jag, men däremot ser jag en, en intressant utveckling i vad som skulle kunna ske dem emellan Jag hoppas ju inte på någon kärlekstriangel, usch, det skulle jag ju kräkas på Men ja. om någonting... Uh, sätt händer någon av dem som gör att den relationen förändras så kan det bli jätteintressant, så att, så att jag, jag ser det Absolut. lite på det sättet. Mm. Nej, men jag ska säga också att när jag såg om filmen nu, det märks tydligt att Finn är nog lika förvånad som jag var över att Rose kysser honom. Mm. Uh, och han ser inte direkt road förvånad ut, utan han ser lite så här förbryllad mest ut, så det finns någonting att bygga på där också. om det. Jag hoppas inte bara att hon trånar efter honom och han inte vill ha en eller något sånt, För det, det förtjänar hon mer än att bara vara den som... Ja, men, ja. ja för då blir det en sån här jobbig sitcom-moment. Liksom, <laughs> gärna kanske Ja, precis. Finn trånar efter Ray och ja. Rose trånar efter Finn, men Ray vill ju själv verkligen ha Kylo Ren. Så... Ja, men fy. Det blir så här young adult <laughs> fantasy-rymden istället av allting. Ja. Ja, är jag, ingen, ja, oh. jag har inget emot det Men i det här sammanhanget tycker jag inte det passar in Nej eh, En liten sak som jag vill säga innan oh, vi avslutar Det är svårt eh, att hålla tyst Ja, eh, men En sak som Den här casino de träffar ju en liten, en liten pojke Just det. ja men det vill jag också prata om Som fick den här ringen från Rose Och som vi sen ser är Force-sensitive från han tar tag i, i kvasten På slutet där eh, Vad tror du jag vet vad jag tror, vad, vad tror du det liksom betyder, är det, det finns ju lite olika teorier är det liksom bara ett sätt att visa att hoppet finns där ute, att kraften finns så många eller är det något konkret vi vet ju till exempel att om du avslöjar vad jag tänker själv innan jag frågar dig vad du tänker, eh, Ryan Johnson vill ju göra en egen trilogi mm. kan det vara Förs. huvudkaraktären i hans <laughs> trilogi men inte som barn då kanske ja. utan 20 år senare ja Alltså, jag kände. Nu, nu, förlåt. Nu, nu, blir jag, nu måste jag bara mm. gå över till det, innan jag glömmer det också. Det kan vara värt att ta <laughs> Kanske inte, jag vet inte. Men hur som helst. Med den här delen så står det ju klart också att Jedi-kraften är inte blodbunden längre. Alltså är ett släktled för, för det visste man ju inte heller i The Force Awakens. Vi visste ju inte vilka Nej. Rays föräldrar var. Precis. Så det har man ju klargjort med den här delen helt och hållet och verkligen nu då eftersom det här barnen förmodligen Exakt. inte Halle har någon relation eller ja, släktskap till någon med Jedi-blod liksom. Nej, precis. Det verkar snarare som att kraften finns fördelad och nu när både Snoke och Luke har dött så borde det finnas mer utrymme för kraften hos kanske Nya generationer eller så jag något mm. men, ja. men Det du är inne på är intressant Men jag trodde nästan Att ha lite få farhågor här Det känns som att nästa del Kanske utspelar sig Säg om tio år Framåt i tiden är någonting det nya mm. order har blivit lite rumpugget. Jag har liksom åkt på stora förluster och så vidare. Och kanske drar sig tillbaka lite grann för att bygga upp några bekärlorändar om konflikter i inbördes bla bla. bla Så att det, det kräver lite tid. Mm. Medan rebellerna mm. måste kontakta de övriga rebellerna och. På olika platser i galaxen för att kunna göra Något motstånd överhuvudtaget Så att de gömmer sig under en lång tid för att bygga Något i hemlighet och så vidare Så att det blir liksom någonting som utspelar sig Och under tiden så söker Ray upp alla De här barnen med jävla krafter Skapar en oh. akademi Nej. Och börjar träna upp de här <laughs> För att slå tillbaka ja, Du hör, Nej. tänk om det blir så Och då Nej. kräks jag igen <laughs> ja. Så, så, Nej, så alltså. börjar jag Genast liksom tänka Det här måste vara upplagt för någon sån här skithandling som vi har sett tusen gånger innan så att all mm, den här liksom nej. spänningen med att det inte längre är så jävla förutsägbart i Star universum universumet raseras <laughs> igen då med J.J. Abrams intåg i, i, liksom, i serien igen så att, men ja det kanske inte blir alltså, så jag tror inte, jag tror inte det är omöjligt det du säger men jag hoppas, hoppas att det här bara är Ryan Johnsons lilla vink, vink att han vill göra mm. någonting nytt och han vi liksom bygger upp för en ny generation, någonting som händer långt fram i framtiden och är någonting helt annat än det här vi har följt här. Vore alltså en separat trilogi någonstans ja. längre fram i tiden. vore jätteintressant faktiskt. Det skulle jag definitivt vilja se. Men inte mm. det här andra scenariet som jag målar upp. Nej, nej. Fy nej, jag fan. hoppas att Ryonsons trilogi inte har med några av de här karaktärerna från, från det här också. Ja, och men precis. Så, om det... Verkligen. Så det... Jag får se, ja. alltså spännande i alla fall Ja men det är det verkligen det, det, det, Återigen, det, det känns som att det är lite så här. Nu kan det hända vad fan som helst uh, och, jag och jag hoppas, hoppas att det finns också. Ja men det gör jag också Och jag hoppas att inte J.J. Abrams Skriver manus Jag vet inte hur det ser ut Just på, på den Punkten men... Jag vet, faktiskt inte jag heller måste jag, säga. jag vill gärna att någon Annan gör <laughs> För att, som jag har varit inne på, ja, han, han är jätteduktig på efterlikna eh, mm. andra filmer. Men när han skriver någonting själv så... Han står som författare på oh. IMDB, men okay. ja, det kan ju ändras. Ja. ja, vi får se. Det blir mm. intressant hur som helst. Mm. Men nu, Andreas, nu tycker jag definitivt att det är dags att säga tack och adjö för att vi närmar oss en speltid på det här avsnittet på förmodligen det dubbla i jämfört med mm. våra tidigare avsnitt. Och... Men då är ju hälften av det bara snack om du Last det. <laughs> ja, i och för sig. Jag tror det är tyvärr att det är mer än hälften för de som gillar Star Wars. Men ni som ja. gillar Star Wars och var intresserade av att höra det här, ni sitter kvar nu. Era galningar. <laughs> ja, Antagen. precis. Men vad håller ni på med? Ja. Har, har ni inget bättre att göra? Nej, jag tycker det var Nej. ett gott snack. Ja Jag tycker det var jättekul att snacka mm. om. Det, det är sällan jag har så här långa spoilertalk som filmer så. Men jag kände det kändes som en film som, som behövde, ja, eller som, som upp, uppmanade till att ha ett sådant... Ja, men det var härligt med den upprymdhet som, som vi båda verkar känt inför det här. Mm. Ja, och min känslomässiga bana från att mm. typ vara i torsdags mer besviken än jag ja, någonsin har varit, till idag måndag, typ älska filmen. Din resa det, är ju ja. faktiskt jättefascinerande. <laughs> och, och, och, nej, jag var rätt jag så varit... vånad över att du var så besviken, men... Ja. Sagt. Jag, jag, jag har aldrig varit med om något liknande alltså jag, jag satte som sagt en trea Förra veckan uh, Men jag, hade, jag var, lutade nästan åt Det skulle vara en tvåa För jag var bara, så här, jag var bara besviken Nej, men ju, men ja. om du, och nu satte jag en femma liksom. ja. för, alltså, Jag har aldrig varit med om en sån, sån vändning För jag, jag hade så otroligt kul När jag såg filmen igen alltså det, men alltså, Jag har full det, förståelse för, för att folk Kan tycka det är en ren skitfilm Som Martin har varit in på Det finns mm. många, många olika Eh, ingredienser i den här filmen som, som talar för mm. det definitivt. Och det är det som ser att intressant. Men ja, alltså det, som, som en upplevelse som, som ren underhållning så tycker jag att den var superbra. Så det, det måste jag ändå mm. säga. Det kräver väl ett visst alltså känslomässigt engagemang tror jag ja, men, men om man bara så. kommer in i det så... ja, så, så. ja men, Och hade du varit helt nollställd innan du ser den här filmen, du behöver inte inse det Forza Awakens innan i princip. Alltså du kan titta Nej. på en trailer för den och sen kan du titta, ja, kanske inte riktigt men, ja. men du behöver inte vara så investerad i Star Wars-universumet. Då, då är jag rätt alltså övertygad om att man uppskattar det som ren, härlig underhållning. Mm. Uh, Absolut. Men jag äh, tror jag ja, vi, ja, förväntar man sig någonting helt annat så så är det klart att då, då det blir det som för dig då. Kanske första gången i alla fall då. Exakt, ja. Nej, jag är så glad att det och att har en för det... det... Ja, som sagt, jag älskar Star Wars och jag är så glad över att jag har numera då sex filmer som jag kan se om inför nästa Star Wars-film. Uh, mm. jag, jag ska nog yeah, faktiskt, nice. uh, när den här släpps på Blu-ray så kommer jag djupdyka i Star Wars-universumet igen. Det är, är läge mm. för det, känner jag. Uh, men det är ju snart igen för en ny Star Wars-film för övrigt. Det är bara, vad är det? Ja, det är Fem är... månader kvar typ så oj, jag ja, hade ingen aning om. Spännande. Den kommer väl i vår eller i sommar i alla fall. Den är nya... Nej, den här Han Solo-grejen. nej ja. Okay. Och det är återigen, jag är extremt i inställt till den, precis som jag var inför Rogue One. Den här är nu anime-ljummen inför. Det, det ja. känns liksom inte som att det finns någon riktig poäng i att göra en, någon typ av background-story-film om... Han sol och jag, jag vet inte. Nej. Men, Nej ja. jag, jag vet inte heller. Jag, jag, vet, jag, vet inte, jag vill inte veta något. Nej, ja, ja, ja, den här jag vet, vet jag absolut alltså. ingenting om. Nej. Men jag hörde något rykte om att det fanns ju ingen sån alltså efter end credit scene. Men jag hörde rykten om att det ska finnas en teaser till den här filmen. Efter det Last Jedi. Men jag, jag har inte läst på tillräckligt kanske man det måste nog ha varit i specifika som typ, Mycket möjligt. Så, kanske i USA. För det är inget som fanns här. Har fall, du satt kvar alltså? Så. Det gjorde jag faktiskt ifrån inte. Jag var så jäkla kissnade <laughs> förra båda gångerna så jag var att springa ut. Nej. Annars Nej. brukar jag sitta kvar. Men du är en gammal gubben i mer. Ja, ja, precis. På I Två och osin. en halv timme kan man inte hålla, i, hålla sig. Inte. Nej, jag Nej, så är det. Nej. Hur som helst, det börjar bli ett gammalt och långt avsnitt också. Så att, äh, <laughs> äh, vi, finns på, vi finns på Facebook- Podocalyps mm. söker man på. Vi har Twitter-konto, jag heter Faber Atlas och du har ett Instagram-konto där du heter. Mm. Och tentakelmonster.se kan man gå in på. Kommentera gärna, mm. det har varit lite så här svagt på er responsfront. Ja, skärpning där tycker jag. Det är jag. väl ganska vanligt. Det är, ja. det är inte så mycket respons på saken. nu. Ja, men det tiden. kanske inte är det. Men vi vet ju att ni är flera hundra i alla fall som lyssnar. Enligt statistiken. Ja. så att uh, precis. Det är inte några tusental. Änsliga, vi är bortskämda sedan farfarsparadoxen-tiden. <laughs> kanske ja. man, uh, Det kanske blir fler. Eller också har ni blivit avskräckta. Ja, precis. De, där de kommer att se igen. Två, två timmar Star Wars med de där gamla farfarsparadoxerna Ja, först. Uh, <snör> nej, men uh, vi säger så helt enkelt. Vad säger man nu? Yeah. May the force be with you. Med de förspel. Jag tycker för jag ska säga så. Här. Star Star Wars is dead. Long live Long live Star Wars.